Gus, Oi. a gente vai falar sobre o Graciane no BBB? Eu anotei Pô, sim. não tô sabendo de nada falar nisso, mano. Você tem como dar um review na pauta aí? Porque eu sei que você mandou, mas eu não li. Caralho, Diego, você <risos> surpreendeu zero pessoas. Eu vou ler agora, eu vou, ler agora eu vou ler agora. Eu vou me redimir, eu vou ler agora rapidão. <risos> Dá dois segundos. Cara, eu sempre fui do improviso, velho. Eu nunca preparei para nada né? na minha vida. BBB, fala BBB rapidinho. Além da Graciane, quem tá? Então... Diego Hipólito. E acabou. E a Daniela Hipólito. Só tem esses dois? Só tem esses três de famosos. Tipo, a mina que parece homem e o cara que parece mina, né? Contrastes. Não, o Diego Hipólito tá, tá a cara do, do latino, mano. Do tá Diego bizarro. Hipólito. Aquela harmonização facial dele. Mas ele é viado, não é viado. Oh, desculpa, ele é... Não, ele, é, ele não é Ele viu? joga no outro time. Ele gosta das duas coisas. Ele é bifestinha. O <risos> que, que é bifestinha, cara? É o Diego Hipólito. Mas eu quero saber essa história de bullying aí, cara. Quem que tem 35 anos e ainda não superou? Muita gente. Eu imagino que todas as pessoas que têm 35 anos, elas não superaram o que aconteceu na primeira metade da vida delas. É uma tese. O pessoal passa a segunda metade da vida tentando superar o que aconteceu na primeira metade. É, eu poderia até concordar com você, mas aí ia ser dois pessoas falando merda, né? Caraca. E <risos> cara, cadê o Fábio? Deixa eu cobrar de novo o Fábio aqui. Ele perguntou como eu entro. Não, ele vai. Ele falou como e entro. Ah, como e entro. Ah, é muito tempo fora do Brasil. <risos> eu tô desacostumado com essa língua, cara. Então vai ser um Fábio mesmo, né? Não, ele falou, ele falou que tá vindo, faz sete minutos que ele tá indo. Eu acho que ele se perdeu no caminho. Caminho da cozinha pro quarto, ele se perdeu. É, vamos começar. Vou perguntar aqui se ele se perdeu, peraí. Eu perguntei primeiro, cara. Estamos devagar. Boa noite. Boa noite. Tá de boca cheia. Boa noite. <risos> uhum. Oh, o Diego ainda meteu um. S, A bunda do Gustavo. É porque você falou primeiro. <risos> assinado Gustavo. Ah, é assinado. Você falou, falou primeiro. Eu pus seu nome aí, cara, pra dar Esgus. o devido crédito. Eita. tá reclamando, cara? S é bom. Boa Muito dica, bom. cara. Nice dick, bro. <laughs> nice geek, <-chi>, bro Vam What a piece of dilemma The The on the track Cherebang, on banana Far request me banana They like, come on and now want time time more like, Yeah, like, come and they no wan go home. We have a Latina girl, she name Cassandra. She tell me say she come straight from Colombia. She so a biga recommend on my banana jam. Yeah. Your yeah, mama say to stop my yard, so me say, <laughs> I say me do it, so me do it, so me do it. <laughs> and gyal a tell me say me banana sweet. Them say the lantern lights make them way You're not seen, so me say. Beleza pessoal, começando aqui mais um podcast Não tem como dar errado E dessa vez estou aqui com o time de Elite de sempre A minha esquerda antes direita Fábio Opa, boa noite Com essa voz aveludada de quem acabou de sair do jogo do São Bernardo a minha esquerda André Dequinho os dois estão na sua esquerda a... A... não a minha esquerda antes de direita é exatamente e e diretamente da Nova Zelândia Minas Gerais Diego Queirobão e aí galera como é que tá e temos aqui um estreante um novo membro Renanzinho, como é que você tá, Renanzinho? Boa noite, boa noite, bem muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Pela primeira vez, nunca foi citado com nenhuma alcunha de país algum. Ah, sim. Eu não entendi esse comentário. Que alcunha de quê? Ele já foi citado como René. <risos> o francês. Entendi. <risos> mas agora você já falou para todo mundo, né? Agora não tem mais Não, sequer. mas cai, cai na edição, relaxa. Uhum. Como é que vocês preferem começar? Quero falar já como é que foi esse ano para vocês ou a gente já fala o que a gente acertou para depois? Eu não lembro nem o que eu previ ano passado. Eu também não lembro o que, que eu previ. Eu tenho tudo anotado, o que cada um previu do ano passado. Pessoal, é o seguinte, eu tava assistindo os podcasts antigos, assisti todos os de previsões. E é o que mais a gente tem é, previsão, é podcast de previsão. O primeiro foi de previsão, inclusive. Foi com o André, eu, o Fábio e o Lasca. O primeiro episódio foi. de todos. Não, não, aquele foi o da Copa. Esse não é o que tem um áudio terrível, que é tipo um microfone no meio da sala da casa dos nossos pais e a gente sentado no sofá falando? Esse mesmo, esse mesmo, esse Aí mesmo. alguns estão mais perto do microfone, outros mais longe, uns falam mais baixo, o Lasca grita. É, o Lasca é o Lasca, a gente conhece, mas é isso mesmo, exatamente isso. Cara, sua voz tá incrível, hein, Fábio? Hoje eu vim preparado. Tem uma parada que me pegou. Eu ando meio nostálgico, tá ligado? Por causa da, da mudança da casa e tal... E, ha, sei lá. Gay? Co... <risos> Desculpa. Teve uma coisa que para mim faltou nesses podcasts antigos, que é tipo falar como é que eu tô atualmente, tá ligado? Então eu vou começar falando isso, tá ligado? Como é que foi 2024 para mim e qual que é a minha situação atual. Vai lá. Mano, 2024 foi assim, começo do ano muito bom, para mim, né? Isso para mim. O ano foi demais até agosto, setembro, tá ligado? Até agosto, setembro. Só que deu setembro ladeira abaixo. Aí foi ladeira abaixo. E, e assim, não aconteceu nada. Não teve nenhum grande catalisador para isso, tá ligado? Só foi ladeira abaixo. Nada tinha acontecido, só fiquei meio com uma... Só fiquei meio que bad, tá ligado? Esses tempos. Mas a ver foi isso, né? Foi porque não aconteceu nada que desanimou. Tava acontecendo coisa e parou. Não, o que eu digo que não não aconteceu nada tipo, não, não teve uma grande mudança. A minha vida era igual. O que tava tendo em julho, o que tava tendo em novembro, tá ligado? Só que... Eu acho que é muito do modo que eu tava enxergando as paradas, tá ligado? Eu lembro, Diego, é, eu não sei se você lembra, eu é, no meio do ano tinha uma galera colando aqui em casa, até até fiz uma fazer uma brincadeirinha assim para ver como é que é a nota da, de cada um. Ah, treino, lembra, como... lembra, lembra. Lembra disso? Todo a mundo minha na merda, <risos> Tô um bando fudido. Todo mundo fudido. A minha nota foi tipo um nove. Nossa, cara, você é o melhor do mundo. Pois é, pois é. Aqui pois tá é. tudo três. <risos> <risos> tá ligado? Ó, vê se você ainda concorda com essas notas aí, Diego. Relacionamento: 10. 10. Família 8,5. Amigos, 6. Profissional. Eu lembro de titular da 7. É, é, mais ou menos Profissional 7. Profissional. É. E autoestima 9. Ou 10. Mas acho que melhorou. De lá pra cá melhorou. Melhorou? Então, pra você melhorou, beleza. Mas, tipo, pra mim, tipo, tava igual. Quando vocês fizeram essas notas. Foi no meio do ano, aleatório, assim. A galera colava lá em casa, eu fiz. Eu fiz com o Denis, fiz com o, o, o Ale, com o Paul, meu amigo, com o, o Denis. Mano, fiz com uma galera. Todo mundo colava lá em casa, fazia, tá ligado? Anotando no papelzinho. É, eu tenho tudo anotado aqui. A média tava 6.2. Tava da hora. Só que, tipo, não aconteceu nada demais e meio que no final do ano, eu já, se eu fosse fazer de novo isso, eu ia botar as notas lá embaixo, tá ligado? Porque eu não sei. É só acho que um o modo de eu enxergar as coisas. Tipo, eu tava enxergando com um pessimismo maior. E é assim que eu começo já 2000 e 2025. Com pessimismo incrível. Eu tô. Muito pessimista para esse ano, eu tô zero expectativa. E tem energia lá em cima que a gente começa o problema <risos> esse ano. Mas fala aí, André, como é que você tá esse ano, como é que foi esse ano passado para você? Foi bom, assim como um todo, não teve muitos altos e baixos. Começou um ano bem e terminou um ano bem. Não aconteceu nada de relevante assim que eu lembre agora. Não, aconteceu sim, você se mudou. Ah, sim. Mas isso foi esse ano, é, Foi esse ano, exatamente. Não, foi ano passado, André. Ah, é, pode escrever, foi em dezembro. É que foi tão. Aqui tá tão colado assim. É verdade, foi em dezembro. Foi no final do ano passado, mas aqui eu tô terminando de algumas coisas só agora, então eu, meio que, eu tô meio perdido nas datas. É verdade, eu mudei dia 14 de dezembro. Então, o ano foi, foi realmente bom, terminou o um ano bem ainda. Tipo, começou o um ano bem, terminou o um ano bem. Tá corrida só. <risos> Tive uns estresses, assim, mais por causa de trabalho, mas nada também que. Foi muito relevante, assim, também. Consegui cumprir umas metas que tinha provado. Alguém tá enchendo a banheira aí, hein, cara? No lago? Barulho de água, sei lá. Que foda que tá acontecendo? Alguém tá enchendo a banheira o aí. O Fabio tava cara. mijando uma garrafa, ele faz isso. Gente. É. Isso aqui pariu, okay. Faz depois, Eu tô mijando a garrafa, consigo durante o programa aqui já... Fazer. Ah. Então já puxa o seu ano aí. Meu ano? Puxa seu, ano. <risos> acho que o ano começou muito bem em relação às metas que eu fiz. Depois eu perdi um pouco nas outras metas. E aí, bem para o final do ano, eu retomei algumas coisas, fiz alguns ajustes e tal. Mas eu acho que foi um ano bom, assim, no geral. E... Mas espero melhorar agora pro próximo. O seu gato estava zoado esse ano? Foi esse ano que estava zoado o seu gato? Ou foi ano passado? Sim todos os gatos tá até aqui tranquilo 23 foi mais tenso pode crer e você, Diego? cara, eu nem lembro muito mas o ano foi bom uh, a única diferença os outros anos é que eu não viajei internacional quer dizer eu tava no Brasil e no Japão no começo do ano né? a gente até gravou tava no Japão assim, cara se pá, melhorou do começo do ano para cá Quem comece... bom, eu casei também né? essa diferença que mudou, casei em novembro você começou a morar mas... com ela esse ano? Eu comecei a morar com ela junto em março E assim, tá, começo meio acostumando, mas de lá para cá só melhorou, mano. E ela Porque já que fala que português? Não. Fala pouco, fala pouco. Eu sugiro cara. então ela evitar de, de ouvi ouvir o podcast sobre o, o casamento que você fez aí em parceria com o Gustavo. Não, mas eu não me arrependo de nada que eu falei lá não, cara. Faria até igual. Eu... <risos> Inclusive, tudo que eu falei que ia manter lá... <risos> não, não, igual não, mas tudo que eu falei lá eu, eu mantive, cara. você gosta de não casar sem morar junto antes... Só que eu falei pelo menos um mês, eu ainda esperei sete, ou, não, ou, ou, nove meses. você Renazinho, como é que tá? Ah cara, o 2024 foi um ano meio tenso assim pra mim. Eu, eu já cheguei 2023, final do ano, minha gata morreu, mas já cheguei meio mal, já eu até fui na sua casa no, no final de 2023 e falei, nossa tô numa depressão do caramba, né? Lembro. Eu sou a pior pessoa, né, Renanzinho, pra, pra escutar essas paradas. Eu não, não sei não. o que falar. Eu sou muito ruim. Mas... Foi bom. Né? Oh, foi bom. depressão. Tá aqui. Pega esse baseado, essa cerveja. É. <risos> esse é o Gustavo. É. Ele fala assim, você tá em casa, abre lá a geladeira, pega o que você quiser. Aí se abre tem um, um cigarro e uma cerveja lá dentro. <risos> <risos> não é mais, mais nada. a luz da geladeira. Aí eu... Eu comecei em meio bem mal, velho. puto uma depressão, tipo, meio mal. Aí a gente viajou essa manta, né? A gente foi lá, ver o Mickey e tal. Aí deu uma animada. Aí, porra, o um bagulho que me salvou muito foi jogar um, uns joguinho com fadas. Me ajudou pra caralho. Zap o, Tiger. Pelo menos ter uma, uma quebra na, na rotina. É, o Forte mesmo foi Valheim, que é um jogo foda. Sobrevivência gente... ali. A levou quase o ano inteiro para terminar, não foi? porque a minha semana é meio pesada porque eu fico o dia inteiro em casa estudando, tá ligado? Eu não saio daqui, tá ligado? Aí a gente adotou os gatinhos aqui, o Luiz o Fabiano e a Chloe. Ah. E aí melhorou mais um pouco. E aí fechou o ano, tipo, eu já tenho assim, sabe? Numa crescente. Foi uma crescente, sim. E agora 2025 2005 eu tô esperando coisas boas também. Já começou o ano bem, com aniversário e tudo mais. Vai ser um ano bom, se Deus quiser. Tô... Também acho. <música> Flip <laughs> <laughs> this one on your musical disc Cada um acertou e cada um errou do ano passado? Bora. Começando com eleições. É, olha só, eu acho que eu acertei forte aqui nas eleições e todo mundo errou. Porque eu falei que o Trump ia ganhar no primeiro turno. O Fábio falou que era o Biden, o André falou que era o Kanye West e o Diego falou que uhum. era o Biden porque o Trump estava inelegível. Então, eu acho que eu fico até com. Eu não acompanhei nada disso de eleição americana, mas até onde eu tinha. Visto, o Trump não, não tinha. não podia ser eleger, porque ele tava com no processo. Ele roubou os documentos lá. E né, ele tinha perdido sei. a prévia. Ele tinha perdido dentro do próprio partido, tá ligado? Mas aí eu parei de acompanhar. Simplesmente, de repente, eu vi que o Trump tava lá, tinha tomado um tiro e que estava na, nas eleições. Eu não tinha acompanhado nada, eu só vi a questão do Trump lá quando ele tomou o um tiro, tá ligado? Eu estava totalmente alheio disso. Eu falei, mas eu não e aquele negócio? Aí eu vi depois que. Ele ainda tava sendo processado e agora que ele foi eleito, ele só pode ser julgado depois que ele for, tipo, que ele sair do da presidência, um bagulho assim. É, ele foi condenado, mas foi suspenso é. a pena dele. Né? Tipo, ele só foi solto para ser presidente, tá ligado? Uma coisa muito... É, é muito teoria da conspiração isso daí. E falando nisso, André, você bateu na trave aqui nas suas mortes. Você falou que o Lima Duarte ia morrer, mas quem morreu foi a filha dele. E você falou que o Donald Trump ia morrer. Cerrou por 2 centímetros? É, 2 centímetros. Hum. No caso dele, inches. Muito próximo. Mas quem acertou da morte aqui foi o Fábio, que acertou o Cid Moreira. Uhul. Ah, ah. O Fábio é bom nesses bagulho, né? É, eu, eu acertei no outro ano a Rita Lee, né? É, mano, é. você tá contratando a galera para fazer isso acontecendo, tá não? Ah, você não perde por esperar esse ano, hein? <risos> Lembrando que a gente não torce para que ninguém morra, mas o Fábio acertou. Yes. Ah, mas, mas vamos vamos ser sinceros, né? Às vezes morrer é melhor até, né? Tipo, a gente não torce para ninguém morrer, mas às vezes <risos> às vezes dependendo da situação do Brasil, atual às vezes fala, ah, se pá não tem nem tão ruim assim morrer. Nem faz falta. <risos> ah, a gente só torce para acertar. Das guerras, Fábio aqui acertou é. tudo também da guerra, ele falou que ia da Ucrânia e da Rússia, que ia continuar, a, e... da outra guerra, da Palestina e da Israel, ia começar um novo conflito do Hezbollah no Norte, apoiado pelo Irã, ele ainda falou ele isso. Ele não falou isso, falou? Falou, falou, iria Combinado, começar um conflito cara. no Norte, apoiado pelo Irã, com resbolar, ele até falou rebolar. Hezbollah. É... dinheiro, cara. Mas agora Valendo, eu parei cara. de acompanhar essa porra aí. Naquela época eu acompanhava um pouco essa parte aí, agora eu tô aqui foda-se. André que foi bem nessa daqui de novo. Ele falou, a Rússia e Ucrânia acaba até o meio do ano, o presidente da Ucrânia é despido de seu... Despi... Destituído. Destituído. <risos> do seu cargo Destituído. até o final do ano e vai ter um acordo de cessar fogo e os times russos voltam às competições europeias. Nada disso aconteceu de novo. Os times russos não voltaram às competições europeias? Voltou. Acho que não, eles estão em guerra ainda, não estão. Esses dias eu vi nas competições... Ah, não, eu vi na na lista do ranking de tênis, os 10 primeiros, se eu não me engano tem dois russos, eles estão sem bandeira. Eu acho que ainda não. Não, não, não posso escrever. E falando na Rússia, a Rússia não participou das Olimpíadas e quem acertou tudo das Olimpíadas foi o André. Ele falou assim, ó, a China vai ter a maior quantidade de medalhas de ouro e os Estados Unidos vai ter a maior quantidade de medalhas em geral. Só que é o seguinte, teve 40 medalhas de ouro a China e os Estados Unidos. Então ninguém teve maior, né? Mas cara? Uh, os Estados Unidos teve maior, maior quantidade em geral. Não, foi não, a China e os, os Estados Unidos foram. 40 maior. é maior que 40, então? Não, os dois tiveram maior que os outros todos, né? Quem teve mais teve 40. Mas no, na questão da de ouro não, não deu certo, então. Eu acho que deu também, porque ele teve mais que todo é, mundo. Vai ter mais medalha de ouro que o outro. Não mais que a China, Bem, cara. Mas ele igual deu, a um Ele teve outro. mais que todo mundo, menos a China. Não, igual não é mais, né, cara? É esse que é o problema. <risos> não, mas ele é não, não falou que ia ter mais que todo mundo também. Ele falou que ia ter mais. <risos> que mais que alguém, né? De ouro. <risos> mas quem teve mais teve 40. Se ele falasse China os Estados Unidos, eu acho que eu, eu votaria com certo. <risos> Falhamos. Futebas, Isso. cenário de Futebas. Merda, Quem ganhava o Brasileiro? O Diego apostou no Cruzeiro. sabe <risos> o que eu tava falando, cara. Quem ganhou? ganhou? Mas esse ano... O André apostou no Galo. O Fábio e o Gustavo no Flamengo. Não aconteceu. Liberta. <risos> Quem ganhou? O... Por que, que só teve o Corneta Triste para mim? O Botafogo aí? ganhou. Aí, Corneta Triste para todo mundo, então, cara. Liberta, liberta. O Fábio e o André apostou no São Paulo, para Libertadores. O Diego chegou mais próximo. Apostou no Galo. E eu apostei no River Plate. Ninguém. Bola de Ouro. Eu apostei no Bellingham, o Fábio também. E o André no Haaland. Eu só apostei no Galo porque em inglês é coca. <risos> Esse cara é bom. Foi eu. O André Esse falou cara... que o Santos não ia ganhar a Série B, mas ganhou. O Fábio falou que o Cruzeiro ia cair. E eu falei que quem ia cair... Olha só, anota aí, mano. Anota aí. Eu falei que quem ia cair. Atlético Goianiense. Cuiabá. Criciúma e Juventude. Eu só errei porque não foi o Juventude, foi o CAP, foi o Atlético Paranaense. Mas o resto tá aqui. Mas também, né? Copa América, o André falou que o Brasil ia cair nas quartas. Caiu nas quartas, não foi? Caiu. Não foi na semi. Foi nas quartas, pro Uruguai. Pro Uruguai, você falou que o Uruguai ia ganhar, mas não ganhou, não. A Champions, o André acertou também a Champions, falou que o Real Madrid ia ganhar, e falou também que o Bayern não ia ganhar título nenhum esse ano. E não ganhou. Mas é porque o Harry Kane tinha sido contratado lá, então ele acreditou na Eu fui na piada, na mística do Harry Kane. E deu certo. Deu? Deu. Impressionante. Impressionante e falando em mística, o, André, o Fábio acertou a mística aqui, ó, porque o, o André falou assim, ó, o Neymar vai jogar no Brasil no segundo semestre. Só que o Fábio falou que ele estaria machucado no segundo semestre. Então o Fábio foi na mística e conseguiu que fechou com o Santos, né? O Neymar. Parece que tá fechando com o Santos. Não tô sabendo, não. Ah, no agora. Você tá no Google.com agora. Se tá no Google.com é uh. muito provável, hein? É, é tem gente que fala que ele já comprou o Santos, né? Fala aqui das resoluções, Fábio. Vê se você conseguiu cumprir o que você prometeu. Você falou que ia diminuir a porcentagem de gordura. Tava em 20% no começo do ano, você queria baixar para 16%. Conseguiu? Não consegui. Eu, no começo do ano, até o meio do ano, eu acho que tava numa crescente boa aí, ou uma descendente boa do percentual de gordura. Mas teve uma hora que eu cansei da academia, mas nos últimos dois, um, dois meses ali, cansei de academia, acabou meu pacote da L7, parei. E aí, fiquei só correndo, até comi um pouco mais, a mais. E o que tava talvez, próximo de chegar ali no, nos 16%, acho que deve ter subido. Também não tenho como conferir, e... Fracassos. Mas assim... Fracassei. Melhorou, a que melhorou do, do que tava pro que tá agora, mas fracassou. E você e o André tinham falado que ia conseguir é, reunir mais com os amigos. Essa parte não deu certo, hein, André? Eu falei miseravelmente. <risos> é, eu falei miseravelmente. É, se, se a gente considerar a reunião aí de jogar um, um Valheimzinho um, um joguinho online, talvez tenha melhorado. Se não... Acho que não. E o André também falou que ia ler um livro de no mínimo 250 páginas e ia ter um corpo igual do Edward Norton naquele filme. Eu tava quase conseguindo. Ler o livro? Não, do Edward Norton. Eu tava muito empenhado. Aí eu machuquei o braço. Mano, eu tava no auge. Eu só voltava, acho que... Peraí, deixa eu pegar a foto do Eduard Norton. Cara, é muito específica essa promessa. Não, não, é porque ele não tava bombado. Ele tava, tipo, bem, tá ligado? que eu queria tá tá ligado ah não ele tava com o abdômen muito mais definido mas o, o mano o shape tava muito parecido caralho quase foi quase aquele aquele filme que ele tem a swastika no peito vou mandar uma oh. foto aqui, American History X né é. até anotei aqui ó corpo de nazista então falhou também <risos> bota a boca na guia né esse filme que ele fala boca na guia boca é, na isso, guia. é isso é, é isso mesmo. caralho estava assim André eu cheguei, não, o abdômen não tava Deixa definido assim. Ah, não, esse, quase. Assim. esse trapézio do André acho que também não saiu não, hein? Não, o trapézio não, é, é realmente, ele tava muito bem bombado, mas eu tava, tipo, eu tava magro e tava bem assim, tá ligado? Eu tava muito... Você tá, tá, tá em direção. Não, eu tô, tô voltando, só que aí agora o pé... Pô, eu não, não achei no chat, pra mim, só tem uma mensagem do Renan falando sim. <risos> não, tem um monte de nazista aí no chat, dá uma olhada. Uma foto. Okay, muito... ó. Tem um hashtag geral ah, ali, Diego, f... você clicar aparece. <risos> agora, agora cai... caralho, tem um cara com uma suástica no peito. É o André. O André tava Não. assim, cara? Não, tava mais pra para foto de baixo. Tava meio diferente. Tava depois da cadeia. Não, a André antes da cadeia. Entendi. Mas e relacionado ao livro lá, você conseguiu ler o My Camp? Não. Não, mas eu li livros. eu li, eu li, eu li, eu li três livros esse ano. Três livros? Caralho, então você conseguiu. Então, vou botar aqui que... Só que eu roubei, só que eu roubei, porque os livros é. eu já tinha lido. Quais livros você deu? De dois Harry Potters, em inglês, pra não dizer que eu roubei tanto. Nossa, não roubou nem um pouco. Putz, eu tiro essa, seu, seu roubo aí. Você eu conseguiu. li o, o sexto e o sétimo livro. Você absolve ele, cara, dos crimes? Tá absolvido, Quantas cara? páginas tem esses livros? Porque dá para considerar que os dois é um só, praticamente, né? Porque Não, é trezentos... Não, é não, coisa, mano, né? é inglês... Inglês ainda? Não, então, quinhentos e pouco Não, eu li três, eu li o quinto, sexto e sétimo Então eu li três livros, quatro livros esse ano Três Harry Potter, o quinto, sexto e sétimo Ah, Aí, tá A da, da Fênix já tem setecentas páginas É que os primeiros que são menorzinhos É, os outros, os dois últimos Tem por volta de seiscentos E eu li mais um outro livro também em inglês Eu também já tinha lido em português, só que eu não tinha lido em inglês No Kindle Caralho. O Kindle é uma beleza, né? Mano? Pois é, e eu tô lendo agora o Do Murro Porque tava de Leis graça. Também? Não, Porque tava de graça é foda. É, porque tava de graça. Ele tava procurando uma O Kingdom Unlimited. Não, não tô nem o Kingdom Unlimited. É, é, tipo... é que esses antigos, eles, eles deixam de graça, porque já não tem mais direito autoral já, né? Já. Morreu todo mundo. E, e é incentivo, né? Porque tem uns outros livros lá também. O Grande Sertão Veredas. O André vai, vai prestar FUVEST. <risos> tá parecendo. Cultura, cultura. Ô Diego, arrumar trabalho sem turno da noite, conseguiu? Cara, eu arrumei mais um trabalho, mas o turno da noite mantendo o outro trabalho. E esse não tem o turno da noite, né? Porque o outro tem. Não, esse tem. Tem, mas não é obrigatório, porque é tipo treinamento de AI no online, que é o que a mim tava fazendo. Aí eu tô no turno da noite lá sem fazer nada, eu pego e trabalho durante o trabalho, tá ligado? Então eu ganho meu salário, mais um salário a mais por estar trabalhando online do meu trabalho. no turno da noite, tão fale Então, caraca, stonks. Fazendo dinheiro durante o tempo fazer dinheiro. Aprender japonês. Ah, cara, eu melhorei porque eu tava, mas muito longe de falar que eu sou capaz de... Ele sabe só a linguagem do amor. Exatamente, cara. <risos> Calma aí. <risos> ah, Gin, cinco vezes por semana, Diegão. Gin, cinco cara, vezes por semana. Cara, eu tô... Mas isso ele tava reduzindo ou... É, eu reduzindo, eu acho. Reduzindo entre aspas, porque eu tinha tava em todo dia antes... Aí quando eu gravei o ano passado, eu tinha, eu ainda tava indo, mas eu já tava planejando parar a academia e fazer uma academia em casa, tá ligado? E eu tenho agora as máquinas aqui. Só que eu tô indo mais cinco dias por semana. Só que não tô indo na mesma frequ... na mesma tipo quantidade de tempo que eu fazia antes, eu não fico mais uma hora, né? Faço, sei lá, meia hora e já era. Meia hora é treino. Eu pra Não, mim... meia hora não. Pra mim não é não. Pô, meia hora é treino demais. O meu critério passou tranquilo. Quem mais vota aí? É, eu passei, eu faço cinco dias por semana, eu vou. Eu não falei quanto tempo eu ia ficar na academia, cara. Eu acho que isso eu cumpri. Pronto, tá bom, tudo bem. Uma grande viagem internacional, Diego. Eu vou fazer uma daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas eu indo pra Taiwan e Japão de novo. Faliu, então. então. Então não, né? Mas eu tava no Japão durante essa conversa o ano passado. Não, não, tava não, internacional. não, não, não, não conta essa. Não, não, não. E não. tinha acabado de voltar do Brasil. Não, isso não conta, pô. Não conta. Não, não conta. É... Não, lógico não que não. É uma meta que, que eu tô fazendo agora. Nesse... Não, lógico que não. Então falhou. Agora essa última aqui, talvez você conseguiu. Não separar até o final do ano. Ah, essa eu consegui, cara. Não só não separei, eu casei, né? Você casou no papel? De... Casei, cara. Casei no papel, cara. É para lá poder ficar aí na, na Nova Zelândia? não, não precisava. Ah, eu não vou eu não vou falar nada porque na minha vez Ninguém me avisou, então Não vou avisar Zoeira, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Gustavo, ó, ler um livro Não consegui Três vezes na semana academia E meditar, três vezes na semana também Não consegui Arranjar a namorada, não consegui Trocar de escola pro ensino médio desse ano, não consegui Adotar dois gatos, não consegui Mudar de casa, aqui, vou marcar Aos 45 do segundo tempo você cumpriu esse, hein? Calma, ele só mudou no desespero para poder cumprir. O cara mudou sem água quente, mudou sem box, com a pintupida, sem sofá, só tinha cama, cara. Cara, ele e mudou. Se ele dormiu nessa Pro cama, outro... é tá lá. É, exatamente, é. não importa os meios. Não. Casa sem box, não dá. Não, sem água quente, mano. Não dá Sim. mesmo. Nesse exato momento, o meu papel higiênico tá do lado de fora da janela, secando. <risos> Caralho, que triste, cara, que tristeza é esse, cara. Mano, sem box é um inferno, velho. Todo o resto, puta, podia dispensar todo o resto, mas não ter box, puta, mano, tem que passar o rodo, tem que ficar secando os móveis de madeira, senão estraga. Bom, o Fábio aqui previu que o André ia mudar de casa, conseguiu. Previu que eu ia arranjar uma namorada. Falhou, porque eu falho. Previu que o Diego não vai fazer viagem internacional. Então conseguiu. O Fábio acertou todas pros amigos. Não, eu errei de você. Ô, louco. Beneficiando o irmão aí é nepotismo, né, cara? Ele acertou pros amigos e errou do irmão. É, pode ser. O André, ó, ele acertou tudo. Mano, o André vai bem às vezes, viu? O André falou que o Gustavo não vai arranjar uma namorada. Acertou. E não confia em mim. E o André também falou que eu ia me mudar e acertou também cara, o cara é mó negativo né cara tudo que ele fez é tipo duvidar do plano dos outros mano e ele é negativo mesmo porque ele falou assim ó o Diego vai se casar e acertou também caraca tudo que ele fez foi querer desejar o mal ali o André é foda <risos> às vezes o crime compensa viu, cara? o André é foda mesmo <risos> é. o Diego de que o Diego é o puta vamos lá ele falou que o Pedroso ia se separar vou botar um xizinho aqui Diego calma aí calma aí calma aí <risos> Melhor Mateus X. Falhei, mas mas, X? mas cheguei perto. Hein? X? Eu só eu só não eu só não consegui porque Deus não permitiu. <risos> A, aparentemente Deus Deus não, não permite separação. Deus é uma pessoa ruim que quer ver você sofrer até o final. Você tá triste, continue triste. Mas se Deus permitisse ele tinha separado. Hein? Lembrando que é e nosso amigo mesmo. rochoso. Rochoso é sim. Mas é, mas tem que ter essa ressalva aí, porque foi só por um motivo maior. O cara tá feliz. Tá. Tenho feliz. minhas dúvidas. Para, para de que... fazer bullying, motivo maior, Diego. Para com isso. <risos> o Diego não para. Ah, é 35 anos e bullying, quem foi isso era o Renan Cafá. <risos> Calma aí, segura aí, segura aí. Segura, falou segura. também que o. Ó, falou que. Puta, o Diego é. Mano, o a pior pessoa do universo, velho falou assim, ó, o Renan... eu o André que duvidou de todo mundo e saiu ganhando, como é que eu sou a pior é pessoa? Que eu vou terminar de ler aqui as suas. Pedro você <risos> não lembro, cara. O Renan desiste da vida de concurso. Nossa, Diego, agora lá. Você desistiu, Renan? Fala não, eu passei em dois, hein? Olha Pua, só. Mas minha previsão do ano anterior foi que você ia passar, inclusive. Ah, não, não vem, não vem, se Você justificar, me deixou na mão. Não vem, não não, não. não, não, não, Aqui não. A paciência do Diego acabou, né? Diego? Acabou. Não, não, ele viu? me deixou na mão, me decepcionou no ano passado, aí eu perdi a confiança. Foi isso que aconteceu. <risos> não é justificativa, é só tô constatando fatos. <risos> o Diego falou que o Fábio ia bater o carro. Não bateu. Eu falei isso? Não bati não, não Mas tem um uns faladinhos ali. Eu não lembro disso, não, cara. <risos> é. Gustavo jamais terá um patch. Falhou. Não, falhou não, acertou E falou que o André para uma viagem internacional não não fiz Porra, André, caralho Tem que parar de confiar nas pessoas é E <risos> eu aqui falei que o Lasca Ia bater o carro, acertei Eu falei que o André ia ter casa nova Acertei E também falei que o André ia ser roubado Estorquido ou cair em algum golpe Você caiu em algum golpe, André? Eu saiba não Caiu sim Caiu? Caiu Caiu no golpe de morar junto Caiu, cara Tá morando junto <risos> aí com a menina Com a menina Eu também caí, cara Tá tranquilo Vem virar o grupo Eu vou confirmar aqui <risos> o meu acerto É a maioria. Não, foi ir, um erro, né, Gustavo Uma pergunta O Lasca bateu o carro Ou você tá suponhando não, aí? você não falou lá que o Lasca tava tomando aquela droga lá De, de ficar super ligeiro? No momento que ele não tinha tomado aquilo, ele bateu o carro? Eu acho que faz tempo Agora eu não sei quando que foi isso, viu? O Não sei tomando. quanto que foi isso não, a data certa, eu acho que faz tempo, viu? Não, isso foi a base da sua previsão, foi porque ele tinha feito isso antes, Gustavo, no ano anterior. Hum. Bom, eu falei que o Diego aqui ia sair do emprego de um deles, não saiu. E eu falei que o Diego não estaria namorando no final do ano, então acertei. É, com o regulamento debaixo do braço, acertou, né? Eu falei assim, o Fábio vai fazer uma viagem internacional, fez. E eu também falei que o Fábio, que ia acontecer alguma coisa com o carro do Fábio, alguma coisa ruim. Aconteceu? Eu não fiz viagem internacional. Fez, para os Estados Unidos. Você até jogou foi machado. No interior, foi em dezembro de 23. É. Bom, mas aconteceu um negócio ruim com o seu carro, né? Também não. Ué, ele não é Peugeot? <risos> <risos> ele foi construído. <risos> Tem aquele meme do Peugeot, é vários Peugeot 206, aí falar ninguém liga, já viu? <risos> é, ninguém liga porque acabou a bateria. Bom, antes de trocar o bloco, eu vou fazer um híbrido aqui, vamos falar do que realmente importa. O Big Brother Brasil. Vamos falar um pouco sobre como foi esse último Big Brother e quais suas previsões para o próximo, beleza? Aí na sequência a gente vai só para previsão mesmo e fica full nisso. Show? Bora! Diego, BBB 25 começou, e sabe quem é o famoso? Graciane. Só. E Diego Hipólito. E a irmã, né, de, de, do Diego e Hipólito. E a irmã é, dele, Tem É tema de irmão, esse ano? É é de dupla que entra agora. Eu falei que ia ter uma mudança forte, ou ele acabar. Não foi uma coisa assim? Ah, o André acertou isso. Ele falou que ia ter uma mudança forte no formato e acertou isso daí. Isso. O André falou que ele ia parar por um tempo para reformular. É. O que é uma coisa sem, sem noção nenhuma. Então, mas o, não é mais o Boninho, né? Agora é aquele dourado que é o diretor. Boninho saiu não, da mas Globo. O André cogitou deles de não ter o Big Brother para eles ver como que eles vão retornar. Só que ele acabar com o Big Brother é maluquice. É muito dinheiro envolvido. O André também falou que Yasmin Brunet ia ser campeã. Não foi, né, Fábio? Não, não, não. Quem foi campeão? O Davi. Davi. Chatão. Baiano. Caraca, é... Pô, descreveu. eu não acertei isso, não? Eu sempre voto no pobre fudido. Não, você... <risos> não, você votou na Natalita. Natalita, que é advogada. Ah, é porque ela era gostosa, né? Acreditou em advogados, ferrou. Eu acreditei que o povo brasileiro gosta de bunda. foi. Acho que foi isso. <risos> Eu nem sei quem é essa minha. Eu tinha votado na Raquel para ganhar. Ela é doceira. Com esse nome ela não ganha nem uma, um pão na fila da padaria, cara. Raquel. Mas Raquel não é aquela que caga de pé? Que caga... Não, essa aí é a Bia do Braz. É a Bia do Verdade. A Bia do Braz é que caga de pé. E aí agora filmar o banheiro. Tem várias placas lá. Por favor, não cagar em pé, não mijar no chão. Mas coisas tipo meio óbvia, que você se tem placa, tem história, é, né? a mina cagava em pé, mano. Ela subia na negócio e cagava de pé. Igual o Batman. A família dela inteira cagava em pé, parecendo tipo uma galinha no pulo assim <risos> da hora. inclusive em casa eles. Mano, isso faziam assim. Inclusive em casa. Aí eu posso fazer um descorrer rapidinho um negócio, Gus. Essa parada me deixou mal, velho. Você tá aqui na minha casa e fala: "Renan, vou lá no banheiro rapidão" meio que quebrou um, um pressuposto que eu tinha na minha cabeça, que tipo, ah, você vai lá mijar, homem em pé, mulher vai sentar. Agora eu não sei se você tá lá no meu banheiro plantando bananeira, se você tá escalando no teto, tá ligado? Que, eu não sei, mais como as pessoas e, e Eu não sei mais como Gustavo. as pessoas usam o banheiro, Entendeu? tá ligado? É, eu sou, é que todo mundo usava igual? Agora tipo meio que quebrou Um negócio que pra mim era muito consolidado, tá ligado? Independente como a família da pessoa faz, né? É, então, meio doido, velho. Faz um cosplay de gárgula para ficar cagando no negócio. É, é então, mano. <risos> e agora você entende porque que os banheiros são do jeito que são, né, mano? <risos> o Fábio também falou que o primeiro a sair ia ser o Michael. O Michael? Michael? Que é o cara que ficou falando que o outro era o Cotoco, alguma coisa assim. O cara que não tinha uma perna. Não, é o cara não tinha um braço, ele é o. <risos> Mas ele foi o primeiro a sair. Foi, foi, foi. O merendeiro. Né? O merendeiro, isso. Ah, então acertou. E falou que não ia flopar mais do que no ano anterior. E, na verdade, o BBB do ano passado teve mais audiência do que no ano anterior. O que tá tendo menos audiência, o que tá flopado pra caramba, é esse ano, mano. Esse ano tá flopadíssimo. Foi a pior estreia do Big Brother de todos os tempos. Pô, oh, mas eu não sabia nem que tinha começado o Big Brother. Eu acho que não foi feito uma boa divulgação. Começou segunda passada, dia 13. Cara, e foi todo mundo falando de outra coisa, né? Eu mesmo não tô assistindo. Mas, ó, o BBB passado nos entregou o Davi Brito e a irmã dele, mano. Teve a Vanessa Lopes que também, que doidou, né? Ela achou que tava vendo no show de Truman, tá ligado? Tava todo mundo fingindo que era um ator. Sim, esse daí foi meio meio tenso esse, esse momento, verdade. Teve a agressão da Vanessa ah, Camargo. Suposta agressão, né? A Samantha odiava ele desde o, daquela época do jogo, mano. Ah, eu também. Eu, putz, nunca curti esse cara. No Big Brother é muito chato. Só que o Big Brother já tem... Três ou quatro edições seguidas que, no meio do pro programa, o público escolhe alguém e não interessa o que acontece dele para frente. O cara pode ser baixista, homofóbico, pode ser o que for, tá ligado? Que geralmente... Baixista? O cara pode fazer a merda que for e que não vai não vai afetar nos números e ele vai vai ganhar o programa, né? Quem que vocês acha que vai ganhar esse Big Brother aí? Ah, a Grazi, mano. Tava apostando aqui que quem ia ganhar ia ser o Diego Hipólito. Uhum. Quando, quando o Diego Hipólito entrou, a, a Carol falou que a Carol é mais antenada nessa galera de ginástica artística, de ginástica, ritmo, sei lá. E ela conhece um pessoal, conhece o, o cara que trabalhou com a galera da seleção e tudo mais. E falou que esse cara é muito, muito, muito chato, esse Diego Hipólito. É, ele é. E, e realmente, entrou no programa, parece que ele é realmente do jeito que ela falou. É, assim. e ele tem foto, ele já entrou meio cancelado, que ele tem foto com a com a Michelle Bolsonaro, com o Bolsonaro. É oh, louco, mas o Bolsonaro gosta dessas coisas aí. É então. De ginástica artística, você e... quis dizer? Não. não, mas eles gostam do Bolsonaro. E gosta de pau também, né? Esse é o problema. Eu perdi o time, eu vou parar. Eu... Eu, Diego, você não quer <risos> se cadastrar pro Big Brother no ano que vem, não? Você bem <risos> lá. Eu, eu, agora eu sou casado, cara. Eu, eu... talvez eu fosse. Mas internet. é dupla. É? <risos> não, mas não vai, não vai rolar, cara. <risos> Minha vida tá boa, por que que eu vou caçar problema? Tinha que ser nós dois, Diego. <risos> é, mas se fosse dois anos atrás, teria sido, mas não apareceu o bagulho de inscrição, se quer ver lá. Sabendo dessa notícia aí, que o Diego Hipólito tá meio cancelado, eu vou trocar o meu campeão pelo meu cancelado. Eu tinha botado que o Diego ia ser campeão, o Diego Hipólito, e o cancelado ia ser a, a, aquela novinha lá do Círculo. Tá ligado? A Raíssa? A novinha lá que é Ela é do circo Diego. É uma mina que trabalha no circo tem 19 anos. É. Eu vou trocar, eu vou falar que o Diego, então... Isso é ruim? Ela seria cancelada por porque Porque ela é do circo, tá ligado? E, mano... Tipo, lugar de palhaço, né? É lugar de palhaço, com certeza é uma Ela palhaço. já tá no paredão, né? Ela e o pai dela, né? E o primeiro eliminado, eu botei que era o casal 171 lá, supostamente, um casal que tem uma é. pirâmide de cripto. espera aí, eles saem em dupla também? Tipo, eles, quando é eliminado, saem os dois? Até o meio do programa, eles vão ser líder juntos, vão sair juntos, vão fazer tudo junto. Ah, é? Acho que até votar junto. Nossa, é que bosta, tem mano? Nossa. Eles têm que cagar junto também, de pé? Não, tipo, sabe quem, eu sabe quem eu queria ver, tipo, no Big Brother, assim, sei lá? Neymar. Dick, Neymar, mano, Neymar, Neymar, tipo, esses, essa classe. Esses caras nunca vão, essa classe não vai não ter. Não vai, né? é só subcelebridade que vai. Não, mas aí o subcelebridade, eles estão roubando da fazenda, tá ligado? Mas a Fazenda pega e põe os mesmos de novo, tá ligado? Cara, fa... ah, ó, pra você ter uma ideia, não tem um, um participante do Big Brother do nível do dado do Labela que tinha na Fazenda. Não tem. N nem deu, nunca teve, nunca teve. eu acho que, de famoso. Né? Ah, teve a Vanessa Camargo, mano. Não, mas eu acho que a Vanessa Cara, Camargo mas não é no, muito. O dado do Labela é muito maior que a Vanessa Camargo. É. A Vanessa Camargo é, a Sandy, é mais uma Sandy que não deu certo. É, concordo. Calma aí, então vamos deixar registrado. Vocês acham dado do Olabella... Mais famoso que a Vanessa Camargo Jojo Todinho muito mais famoso Mano, o, o cara lá Que que desistiu do Da Fazenda eu, eu tô falando que é famoso, mas eu não lembro nem o nome o, do cara né? O, o Frentista ele Gato do... Muito mais famoso Não, eu tô falando assim, o cara que desistiu do, Da Fazenda pro Dado novela ganhar Caralho. O cara que abriu mão eu não... eu não lembro, mas ele era famoso também Mas eu não lembro não, de não foi com o Mendigo do Pânico? Olha lá, aquele Aquele carne. O uh, que era o mendigo do Pânico. Não, não é tão famoso, é. não. É, é super tá, famoso. O que tá com o mandado de prisão ó, é aberto. É o Uraki? <risos> é o Uraki? Eu não sei que ela é Uraki? Como que é? Andressa, Uraki? É, Andressa Oraki. Puta, essa daí ia ser legal no Big Brother, viu? E... Não, ela tem cara de fazenda. Ela tem cara de Fazenda. Ela já participou da Fazenda. Já foi na ah, fazenda. então Aqui ah, BBB acho não. que não pega esse fazenda mas Fazenda pega esse bbb E vamos dizer que o caso dos artistas, aquele lá. Foi muito melhor que qualquer BBB que saiu na história. E, e sairá. E que sairá. Supla, supla. Alexandre, Alexandre Frota. Alexandre Frota, cara. Bárbara Paz. Bárbara Paz, quem mais? O lutador não Eu tinha aqui tomou o chute do do Anderson Silva? O Vitor Belfort e a feiticeira? Vitor Belfort, Belfort. Cara, eles ficaram firmes, né, mano? O BBB, pra mim, ele... Não consegue, tipo, eles não conseguem participar exatamente por causa disso. Nenhum participante quer ser cancelado. Ah, mas o André, André. Eu acho que agora cancelar é bom, às vezes. Pior que é. Às vezes passar de bonzinho você não consegue nada depois. O cancelado tem uma. Às vezes tem uma galera que compra a sua ideia, tá ligado? Ah, vira bonito, e por... aí você fica nichado, igual o Gustavo já comentou aqui, né? Que tem gente que. A gente acho comentou do, do calvo do Campari, né? Que, que o André meio que conhece alguém, conhece ele, e que o cara é suave, tá ligado? Mas aí tipo, aquele público comprou as ideias dele e ele só fica postando aquilo. Tanto é que ele, esse cara fez tudo que ele falava que era errado, ele fez. Ele namorava uma mina que era tatuada, ela já era mãe, tinha cabelo puro, era, 30 curto, era mais. tudo o que ele falava, não, vá com uma mulher assim. É, mas aí baixa aquela vontade de transar, ele aceita o que tiver, né cara? <risos> Na verdade, é, da vida, é, é, o Diego <risos> acho que não entendeu. Eu <risos> não, não, entendi porque... o Calda Compara. Que ele que era o cara todo woke lá, que não, a minha tem que servir você, não tem que fazer aquela coisa. É quer, sim, mas avogar. ele fala isso porque aquela galera comprou as ideias dele e ele ganhou um público ali, tá ligado? Não porque ele acreditava nisso. Porque queria transar, né, cara? Não, mas ele não acha errado isso, Diego. Então, é isso que a gente tá falando. A gente... Mas a mina que quer dar para Ele age diferente, ele só aceita e come. Ele não acha errado, ele nunca achou errado isso. É, tipo, ele sempre pegou essas minas, tá ligado? Só que a galera comprou a ideia dele para ele ganhar dinheiro ele... Ah, tá, ele era manda, um ator. Ele. Isso. Ah, eu acho que qualquer um de nós aqui que entrar lá é cancelado, mano. O não, eu não. Você já seja... Eu, eu acho, acho que eu não. não. Que isso, né, Eu acho que eu não. Eu, acho eu, que está, eu já quero te cancelar no dia a dia, Desse <risos> grupo... Desse grupo, você seria o primeiro cancelado. Eu acho que sim, cara. <risos> Você sabe você sabe que tem o Diego nesse grupo? É, então. Logo depois do Diego. E olha que eu falo merda, mano. Eu falo muita merda, mas eu acho é, que eu, eu me controlaria. Os eu, LGBT iam tava querendo mais cancelar tempo, o Diego já. Você, você seria um no projeto para tirar. Ah, eu, eu, sou, eu sou time Diego aí para ser o primeiro a Não. Não, cara, eu eu, eu acho assim com vocês, mas tipo, se é a pessoa que eu não conheço, eu... o Diego vai ganhar um público muito grande, tá ligado, da extrema não. direita, da galera... Ele vai ser eleger de... deputado. Pior que eu nem sou de direita. É... Não, o eu Diego não acho que faz a um vida pouco. lá, hein, Diego? É de pior. Ô, Bill. Diego, mas a questão não é ser de direita, é. mano, você finge que é que nem o calvo pra se eleger e ganhar dinheiro sem É o nada. próximo calvo da campanha, Diego. Por que, que eu seria mais do que o Diego? Impossível Impossível Forçado. Não, o André é uma forçada Não, eu tenho certeza, só o fato de você achar que não seria cancelado Você estaria pensando Eu vou falar qualquer coisa que eu não vou ser cancelado É porque eu ganho pelo carisma, né? E se eu te perguntasse assim, assim Ah, não, não sei, é porque esse negócio de ser cancelado não, não é uma coisa assim que você controla É uma armadilha É, o editor pega um vídeo seu lá e, e não foi com a tua cara, ele faz você cancelar. A edição muda muito mesmo. A edição salva a pessoa ou lasca ela. Mas eu acho que o Diego seria o primeiro. Por exemplo, se não for o Gus editar esse áudio... Eu acho que não, eu acho que não por um motivo. <risos> eu não eu não saio falando merda aleatória para pessoa que eu não se conheço. Se não for né? o Gus editar esse áudio, o Diego vai preso. Eu acho que assim, depois de um depois de uns dois meses, talvez, um mês e meio lá, talvez tivesse confortar pra... Falar besteira sem pensar, mas no primeiro mês, até mais, eu com certeza tá pensando muito com cuidado que eu ia Oi, falar E mano, é aquela Kerline lá, saiu na primeira semana, velho. Porra, às vezes é a melhor coisa, você não passa perrengue lá para ser cancelado e faz uns trampo aqui fora, já faz outras coisas, às vezes é bom ficar na primeira semana e já sair fora. Se planta. fosse, ó, se fosse um Big Brother entre nós cinco, eu acho que afinal ia ser eu e o André. Eu acho que o Renan ia ser planta o Diego ia ser cancelado e o Fábio ia ser planta. Mas, cara, imagina, tá, eu sou o que vai ser cancelado porque eu falo merda. A galera quer ver isso, mano. Ele eu geralmente mantém que quem ele... fala merda e é, tira no final. Eles mas mantém lá, porque senão perde a graça, tá ligado? Quem que quer ver planta? Depende não, muito, não. eu acho que não. Ele eles favorece. Oh, mas depende, vocês estão achando que eu vou falar uma coisa muito absurda, pelo jeito eu não sou um retardado, cara. Ele favorece a pessoa que foi cancelada. Eu posso falar como. besteira, mas controlada, cara. Eu não vou falar besteira absurda. <risos> Qualquer... Tipo, eu odeio todos os indianos, quero que eles morram. Não vou falar isso na porra no Big Brother, cara, <risos> tá ligado? Eu não sou, não sou idiota. é mais para um podcast aí para todo o Brasil. É, pra todo o Brasil, para todas as 22 pessoas que assistem, tá ligado? 33. Não vem querer perder 11 assim de bobeira, não. 33. Não, <risos> não, não, não, não. <risos> Terei 11 you're fiéis. Vou ouvir. Baby, shorty, you're my darling, angel. You're my as nossas previsões, agora vamos para o futuro que é o que importa ano 2025, como é que vai ser? vamos ver, lembrando uma previsão é uma foto do futuro baseada naquele momento Márcia Sensitiva vou começar aqui ó, com as previsões desse ano, vamos falar do Futebas? Futebas, vamos lá Campeonato Brasileiro, Flamengo o Neymar aí vindo pro Santos, eu vou botar o Santos. Porque se o Neymar realmente vier, tem muito jogador que vai querer ir lá jogar com ele. Flávio, só uma coisa aqui, é para ele jogar o primeiro semestre. Só um semestre? Não. Só um semestre. Não jogou Mas ele vai chamar normal. a gente para jogar com ele. Não, eu sei, mas ele não fica até o final do ano. Até isso, o Lucas também era só um semestre e vou ficando. Mas ele vai montar um time bom, porque quer jogar o primeiro semestre com ele. Tá. Mano, Neymar... É, Estados Unidos 2021... Mas o Neymar precisa jogar ou ele tá jogando o que ele quer? O que ele quer, Diego. Ele nem tá jogando, Diego. É, é nem tá jogando. O Neymar, ele tá aposentado já, né? Cara, a escala 364 por 1. Exato. <risos> Pô, polêmica aqui. Nesse fim de semana que eu tava lendo. Neymar diz que no seu áudio tomaria o lugar de rival... Eu ouvi essa bosta. É, realmente... <risos> O Neymar, mano, que nem o Renan disse. A próxima decisão é. do... Meu próximo erro será o próximo. meu pior erro é sempre o próximo. Oh, o cara desconhece Rivaldo, velho. O Rivaldo... Ah, Rivaldo 22, tava voando baixo, mano. O cara jogava Eu muito tava bom. falando com o com, com Lasca. Eu acho que o Neymar, ele não viu a Copa de 2002, que ele era muito novo. É que nem aquele Normal, Davi... Ligado, ele. Aquele Davi Brito falando que viu o Senna. O maluco nasceu em 2000, tá ligado? Nossa, acordava cedo para ver o Senna. Tipo, foi uma... Bar maluco morreu em 94, o cara nasceu no ano 2000, velho. É porque 2002 o Neymar tinha quantos anos? Então, o Neymar é de que ano? Você que é fã dele ou Gustavo? É louco, o Neymar tem? Tem só um, Gustavo. Ele e o Monarque. É <risos> <Tô> achando... <risos> uma foto do, do Neymar e do Monarque no quarto do Gustavo. Juntos? Juntos, ele fez por IA. Ele nasceu em 92, o Neymar eu tinha 10 anos. Ah, não, não é desculpa não, Na hora ter visto a é, Copa. Possível. A primeira Copa que eu vi foi em 98. Mano, com 10 anos, quem quer assistir futebol, cara? Eu prefiro tomar um tiro na perna. Ah, mas ele jogava futebol, né? Então... E o Rivaldo ainda foi craque do Barcelona, que é o time que o Neymar jogou, né, mano? O ponto final é que o Rivaldo foi o melhor do mundo. Então, o Neymar não. Cara, ser você sincero, o único momento que eu lembro do Rivaldo é ele numa das Copas, eu não sei qual, talvez a de 2002, que o cara chuta a bola na perna dele ele cai no chão segurando a cara. é. Esse, mesmo, esse é top esse mesmo, Cara, é um bosta <risos> para mim Porque eu só lembro você disso Você história do Apartheid? Mas ah, tudo bem, vocês estão falando que ele foi o melhor do mundo, eu acredito Você viu a história do Amaral e do, do Apartheid? Que história? De... Não ouvi não Eu ouvi essa história O cara tava lá na, na Copa e o Tino Marcos chegou acho que era a Fica do Sul, sei lá Falou assim pro Amaral Ah, mano, é, na entrevista ao vivo assim Ah, o que você acha aí do Apartheid, não sei o quê. Aí o Amaral virou e falou assim Ah mano, se esse cara for bom, eu vou marcar ele E vou para cima, não tem jeito eu não vi, Maravilhoso. Maravilhoso. Não sabia o que era apartheid boa, boa. Aí ele foi pro quarto E tava o Rivaldo lá Olhando o menu para pedir uma coisa Aí o Amaral virou pro Rivaldo E falou assim oh, mano, E aí, o que, que você acha do apartheid Aí o Rivaldo falou Ah, não sei se for um prato bom, pede aí a gente dividir em dois tá ligado? Ele tava olhando o menu Meu do Deus. restaurante Ah. Brasil, dando show Aí eu, o Amaral falou assim Porra, você é burro, mano Você é burro, você não sabe nada Só que quando eles chegaram no Brasil tava passando a entrevista deles lá com o Tino Marcos Aí o Rivaldo falou pô, você me chamou de burro Mas você respondeu ao vivo essa merda Você é pior que eu mano. O Brasil é exemplo Você joga futebol é Você tem, sei Credencial lá Credencial é... pra falar merda Não, você tem é... Puta que pariu Já tô esquecendo a palavra hein, Por isso pré-requisito. É um pré-requisito que você não possa estudar. É. Se você estudou, você não pode jogar futebol. Conhecimento e futebol junto. Aí você proibido. vê a raridade que foi o Sócrates, né? Sócrates, né, pensador <risos> e jogador de futebol. <risos> eu tenho uma história triste do Sócrates, mano. Eu, eu sempre falo essa história eu falo com tristeza, eu falo até para o eu era muito, eu era muito, na época que eu fazia camp, tá ligado? Eu com uma, uma galera, assim, tipo, era mais simples também, tipo, não tava ligado que era o Sócrates, o filósofo, assim, o, o jogador, tá ligado? O cara falou lá, ah, mano, eu sei que o Sócrates ele é tudo isso que você falou aí, professor. E, mano, um grande ídolo do Corinthians. E eu, no, no auge da arrogância, aí eu comecei a rir do cara, mano. O Brasil... <risos> É um país de futuro, né, cara? Ai, Deus. Não, mas eu acho que a gente também não sabia. Eu acho que sabia, mano. Como não? Acho que sabia. No mas fundamental. Deus, ou a gente aprendeu no ensino médio? Ah, sabia. Mas eu acho que eu, sa... eu nunca soube que tinha uns um toques no futebol. Cara. Bom, tudo bem. Mas, André, quem você acha que vai ganhar o brasileiro? Vamos continuar na pauta. Palmeiras. Diegão. ou quer pular o Futebas, Diego? Ah, cara, eu posso chutar o Santos porque a família a maioria traz pro Santos. Você pode manter o Cruzeiro? Baseado também. somente nisso? E mais. Não, o Cruzeiro decepcionou no passado, cara. Você lembra que eu troquei? O Cruzeiro tá com um time cheio não, de estrela, hein, Diego? Cara, eu, tratar, eu não sou botaram, fiel à opinião, dinheiro. não, cara. Quando você me decepcionou não passando no concurso, eu já te joguei embaixo do caminhão. Então. No lixo. O Cruzeiro <risos> perdeu, é, uma perdeu coisa. Agora. é É Santos agora. Nunca mais, Cruzeiro. Nunca mais. <risos> é isso aí. Copa do Brasil. Eu vou de Corinthians. Bateu na trave duas vezes, nas últimas duas, agora vai ganhar. Nem a pau. Posso falar? Cruzeiro. Não, cara, eles já deixaram a gente na mão, André. Você tá errado. Cruzeiro, caramba. Com o Diniz? Ô, louco. Não, não vai ter um Diniz até lá. Eu vou, vou botar alguém aqui, peraí. Uh, Flamengo. Ele, ele tá entrando nas bets. Flamengo bicampeão? Ele tá entrando nas bets aí pra ver a prob probabilidade. Não. Eu ia colocar o Atlético Mineiro, mas depois do vexame desse ano aí, o meu Atlético, Atlético é. Mineiro é Flamengo liberta. E eu vou falar uma parada, cara. É O Brasil já ganha a Liberta, acho que faz seis, oito, seis ou sete anos seguidos. Não tem como um brasileiro ganhar Libertadores de novo <risos> esse ano, entendeu? Ele A Comembol vai dar um jeito de burlar esse negócio. Quem vai ganhar a Libertadores vai ser o River Plate. Não tem a possibilidade de um brasileiro ganhar esse ano a Libertadores. Então isso, isso, vai ser o Palmeiras. O Gustavo pegou o trecho do, do mas, podcast do ano passado e, e reproduziu aqui. Mas a Argentina não ganhou durante 15 anos seguidos, <risos> Mas foi por causa daquele esquema lá da, da final, né? Agora, hoje em dia, não vai ter não vai ter essa, não, mano. Impossível o brasileiro ganhar de novo. Tô correto, André? Não, dito isso, vai ser o Palmeiras. Eu vou no São Paulo. Cara, eu ia chutar São Paulo também, mas eu acho que... Vamos comigo, vamos na fé. Porque, porque eu... é só fé mesmo, não é nada não, de... Não, então, eu... Pensado. É, é só fé. Eu, lá no, eu fiz o tour lá esse final de semana no, no Morumbi. E os caras lá mesmo Que trampa no São Paulo Eles estavam muito na pilha de Libertadores Falando muito de Libertadores esse ano E eu acho que o projeto de São Paulo É Libertadores esse ano tá ligado? O, o principal Então É, eu, eu vou com São Paulo aí. Mas é mais É mais na emoção do que na razão tá ligado? <risos> Champions League Liverpool oh, Me pular aí, cara ah, Desculpa, desculpa <risos> Liberta, <risos> Diego, desculpa, desculpa. Então, é irrelevante eu vou voltar na Luza, cara. Beleza. Como é que é? Liber... é Com que é agora? Na... Champions League? Champions League. Tá na primeira divisão? Eu nem sei. Ainda não. Ainda não tá em divisão no brasileiro. Bragantino, Bragantino. Não, é, tipo... Bragantino não tá na Libertadores também. Falou Bragantino perdeu hoje cara. pro São Bernardo, Diego. Só para você ter uma... Um Sinto aí você onde você Caralho, tá então pisando. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. <risos> Pronto. É. Melhor é essa a ideia. Mas São Bernardo é uma boa. <risos> Champions League, eu, eu vou de Liverpool. Liverpool. Nossa. Que otário. <risos> Nossa. Não, não, eu gostei, gostei, gostei dessa. Bayern de Munique, primeiro título do Harry Kane. Oh louco, logo uma Champions. Logo uma Champions. André. Bayern de Munique. Oh louco, logo uma Champions. Não, ele vai ganhar uma Alemão antes, acho que. Eu vou de Real Madruga. É, eu aprendi a nunca duvidar do Real Madrid, mano. O André apostou no Real Madrid é. no ano passado, mano, é foda, né? Então, Real Madrid Então é... na má fase, mas não dá pra... Até por isso, eu aposto no Real Madrid pro Mundial. Boa. Super Mundial, né? Diego, eu vou, eu vou de não, City. Pera peraí, eu pulei o Diego de ah, novo. Manchester. Ah, Manchester, boa, boa. United. Ou City? Claro, tem dois, eu vou de United. <risos> Que o Fábio já vai de City? Não, City eu tô indo no Super... É, peraí, a gente mudou o tema, né? Super Mundial. Eu vou de City. Eu vou de Real Madrid, André? Alá, ali. Caralho, me cagaram pra minha opinião total, né? Os caras ignoraram <risos> mesmo, assim. Caralho. <risos> Triste. Al valeu aí, valhamos aí nessa, nessa, nessa vida. Peraí, o André apostou no Alá, -Ali. Al ali. No Jorge Jesus lá, o time do Neymar. Ah, o Neymar vai ganhar o Super Mundial? Aí ah, eu acho que ele ganha o melhor do mundo, hein? Não, ele vai estar no Santos. Ele vai estar no ah, Santos, mano. Ou ele volta para disputar o Mundial, o Super então, Mundial. Então agora eu volto no Santos. <risos> Beleza. E você, Renan? Cara, aí ferrou, hein? Eu vou, eu vou no Manchester City. Rebaixado. Eu voto no Santos. Ô, louco, vai subir e descer, né? Bateu voltou. Eu vou de cruzeiro, mano, a barca, o, o que eles estão fazendo ali é, é isso, pô. Eu concordo, porque me deixou na mão, cruzeiro. <risos> o cruzeiro, boa, Diego. Valeu. Quem subiu? O Santos, o Mirassol. Mirassol, Novo Horizonte não subiu, o Sport, né? Ah, eu vou chutar Mirassol, então. Não, peraí, não, a gente tem que votar em algum time mais ou menos, assim, Diego. Renan. Ah, pode ser o Mirassol, né? Acho que o Mirassol é o time mais ou menos, não é? Ah, tá com o Reinaldo é. agora, mano acho que vai cair é muito grande. Não, mas o que o Gustavo tá tá dizendo é tipo, ah, tem os times que é muito cotado para cair. Geralmente a gente, tipo, tenta descobrir ali que, porque todo ano bate algum um grande assim. Ah, o Atlético Paranaense, pô, o pessoal não imaginava. Tá. Deixa eu ver aqui então. Quem que cai aí o André? Botafogo. Botafogo cai? o André ele jogou pro pro caralho essas, essas últimas aí, né? <risos> ah, o ali Botafogo. Tá confundindo o Mundial com o rebaixado. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente não... Cara, como que vem. eu vou botar o Vasco então, mano. Vou botar o Vascão. Beleza. Fechou então Futebas? Ou a bola de ouro, né? Quem que leva a bola de ouro? Todo mundo menos o Vini Júnior, né? <risos> Maria. Sacanagem. Eu acho que quem leva a bola de ouro vai ser o Salah. O Salah, ele é constante, ele joga razoar, ele joga bem, marca bastantes gols. É, ele não é negro, eu acho que ele tem chance Quem vai ganhar a Bola de Ouro? Eu não faço a menor ideia, não sei nem quer é Salah, cara Sei lá, Ronaldo Cristiano, né? Brilha muito no Corinthians <risos> Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo Não, pode ser, pode ser Se o Ronaldo ganhar o Super Pensando Mundial, de repente vai ser um palpite, talvez aí. Tá próximo vamos... dos mil gols Eu vou aí. botar o De Bruyne O último foi o Rodri, né? Quem sabe o De Bruyne dá uma... Eu vou de pé, Ah, então eu vou de Haaland, só para ficar um para cá. Fechou Futebas? fechou. Beleza, Morts. Pesado, pesado. Diego, você começa. Você vai fazer uma, uma recapitulação aí do, do ano passado? É meio que já fiz, ó. O André quase acertou só com o Lima do Você só falou quem acertou, Ah, tá. Não falei quem que falou. O que, que eu falei no passado? Eu falei ó, o Rio. Ó, você né? falou assim: ó: Tony Tornado, Estênio Garcia, o Bino. Que inclusive tirou a carta de motorista aquele ano, tá, Diego? Ano passado. Com 92 anos. E não bateu o carro? <risos> não bateu o caminhão. Filho da puta. E, e você ah. deu uma roubada, porque você falou que Maneskin que é uma banda. Bom, ela continua tocando. Fala que ele ia morrer? Ah, eu falei que ele ia morrer. É. Eu falei que, que era a Maria, fazer. do Alto da Compadecida. É a Fernanda Montenegro. Mas ela ganhou o Oscar, né? não, que ganhou o Oscar, a filha ganhou o Golden Globe. A filha dela foi ganhou Tá sabendo foi legal, legal hein, cara. FHC. E <risos> ia morrer. E o Clint Eastwood, foi o que eu falei. O André falou Lima Duarte, que quem morreu foi a filha, o Donald Trump que, que quase morreu, e o Mary Manson, que tá vivo e saudável. O Fábio tinha falado que era o Mick Jagger, o Morgan Freeman e Boa. o Cid Moreira. Certo, né? Um. É isso aí. Agora eu vou começar aqui com o, vou começar comigo aqui, cara. Vou começar comigo aqui, já tomando as rédeas porque eu fiquei muito com medo porque hoje morreu uma pessoa uhum. sabe quem morreu falta nela que você ganha cara não, não não não não não quando meu pai mostrou para mim que tinha morrido essa pessoa eu achei que era outra que eu já tinha botado aqui na lista aí eu falei puta morreu logo hoje tá ligado mas não não foi ela, não foi essa pessoa eu confundi não, Leo Batista Léo Batista eu confundi ele porque quem vai morrer mas quem vai morrer esse ano vai ser o Didi Hum. É, Renato Aragão tá batendo seus noventinhos aí, né? Pode Aposta, ser. Real. Eu tava pensando na na Fernanda Montenegro também, mas porque ela teve um, provavelmente um ano muito bom aí que passou e aí esse ano. Grava, grava aí. acho que Você que, quando você fala. Acontece, não, mas né? eu acho que eu não vou falar não. Uh, será que eu volto? Eu acho que eu vou continuar no Clint Eastwood. É ruim? Não, outro não ano, é outro ano Não morreu ainda Pode morrer cara. Eu digo Continuar aí. É, então Uma hora, uma ser... hora chega, né? Chega para todos No máximo <risos> Nos próximos cinco anos Você acerta Sim André Quem que morre esse ano? Cláudio Verdeza Tá inventando nome aí, cara Cláudio é seu vizinho? É o, que não, é o vizinho. o nome aí, gente. O vizinho que não devolvia a bola. Não, no errei o nome. Aí, falei tá... que tá. Cara, eu o nome, é o nome de um ator muito velho, da Globo, hein? Ele jogou no Google, ator mais velho da Globo. Eu, o pior, que eu o pior que eu pesquisei assim, atores velhos. Ele era um que tava mais velho, agora um... Só que você nem sabe quem é, ninguém nem sabe E se <risos> não, não vai ser nem mostrado para na TV e, Esse não vale, esse não vale Se não valeu eu falar Criciúma no ano passado para ser baixado Não, vai, não valeu, o Cláudio Vereza Não, não eu errei, eu errei o nome, não é exatamente ele não <risos> Ou seja, não sabe Não sei Pede outro, cara Tenta, vai, ah, vai. Eu, não sei. eu vou no Lima Duarte, que foi no passado Lima Duarte Mas ele tirou a carta, hein Mas tudo bem Não, o Stênio Garcia que tirou a carta. Não, era o Stênio Garcia que tirou ah, a carta, ah, tá, cara. Tá, tá. Bem. E você, Diego? Quem que vai morrer esse ano? Eu mudei. Eu ia falar Fernanda Montenegro, mas eu vou de Skylab. O Gério Skylab. Puta, ele é novo, hein? Ele é novo, mas tá mais acabado do que Nossa, olha aí. Do que o Tony Tornado. <risos> é verdade. Tá ligado? E aí, Renanzinho, quem que morre esse ano? Então, agora vem polêmica aí, mano. Porque eu, eu vou fugir do padrão. Eu não quero que essa pessoa morra. Padrão velho. É, eu não quero que essa pessoa morra, mas tudo indica que que o negócio tá feio. Eu vou votar na Preta Gil, porque ela tá. Já foi desacreditada aqui no Brasil. Foi que, lá para os Estados Unidos. O que, que ela tem? tem? Ela tá com o quê? Câncer? É câncer. É câncer. Ela fez uma cirurgia, acho que, de 21 horas nos Estados Unidos. Então, ela é nova, mano. Porra, Cara, eu vou eu... eu vou ser bem polêmico. Eu não acredito nessa parada aí da Preta Gil. Eu acho que é marketing. É, não é verdade. É um negócio bom de, de brincar aqui da Viu, né? É. Ela, ela vai aparecer no Vilela, fazendo uma entrevista, chorando. Vai ter uma dessa. Caraca. Meteu essa. Eu não acredito. Eu não Será? tiro o chapéu pro câncer da Preta Gil. Olha só temos um negacionista aqui <risos> eu vou mandar o meu segunda minha segunda morte pode mandar a segunda morte vamos vamos de segunda a mandando. primeira foi o Didi a segunda vai ser o PP José Mojica ah mas ele já falou que vai morrer é, exatamente é, é, é. Mojica espera aí, não, pera aí. Não. não ele já se despediu ele pera falou aí, que aí. ele falou que não quer dar mais entrevista. ele já se despediu que ele tá com né o câncer já espalhado que ele quer morrer em paz Aí é sacanagem, aí já. Quem é esse? o Zé Caixão? Não, é o Pepe Mujica, era o presidente do Uruguai. Ah, tá. O cara tinha um Fusca, né? É o Fusquinha Azul. Não vale? Eu não posso pegar o não, Pepe? Não, aí você, o cara já falou, já tá se despedindo de todo mundo, mano. <risos> Caralho, não vale o Pepe. Beleza, então. Então eu vou mandar mais um, ó. Primeiro o Didi, segundo o Pepe, vou mandar o terceiro. Kiko. Do KLB? Carlos Vilagran. <risos> não, não. <risos> o... Podia deixar em aberto, né? Podia. se você não especificasse só... vai morrer o Kikozinho eu acho que vai morrer vai ser o Kiko é, é uma boa aposta Kiko só tem 81 anos né? caramba o Keith Richards dessa vez vai ele precisa aí tá na hora <risos> tá na hora gente. ele já me falhou uma vez no passado vou depositar <risos> ne... mais uma vez as fichas nele nesse quesito é diferente né Diego quando falha você <risos> aí você segue mais forte bom exato que fresche para mim eu vou, vou tentar fazer uma uma vou mudar um pouco aí o quesito igual o, o, o Renan falou aí de pensar só na idade eu vou colocar mais um risco político na parada vou botar o Alexandre de Moraes cara o Fábio já usou o bolsonaro não, no, no ano depois? da eleição eu acho que eu coloquei o bolsonaro na eleição que que ele ganhou e o, o Fábio não gosta desse cara hein Do aliás, o Fábio gosta desse cara o Fábio gosta do, do Alexandre de Moraes, até que teve um dia vou contar uma história aqui, teve um dia que a gente foi na, na, na casa do Pedroso do Rochoso e a gente foi, é, foi eu e o Fábio só, aí o Rochoso começou a falar mal do Alexandre de Moraes né? aí o Fábio, não sei o que aconteceu, mas parece que ele ficou com uma cara meio feia ali, até que o senhor Rochoso ligou pro Fábio para pedir desculpas por ter falado mal do Alexandre de Moraes na frente dele Verdade, não, não. Verdade ou mentira? É, são várias meias verdades. <risos> o Pedroso acho que começou a falar alguma coisa lá do Alexandre de Moraes, falou mal, é, naquele assunto dele com o... O, Elon Musk. Com o americano, com o Elon Musk, né? E aí eu, eu falei um pouco mal do Elon Musk quando ele falou isso. E aí eu acho que ele entendeu que eu tava defendendo o Alexandre de Moraes, e aí no outro dia ele mandou mensagem falando que... Que pedindo desculpa que ele ofendeu lá o Alexandre de Moraes na minha frente, que ele não vai fazer mais isso. Você <risos> vê que o é... Pedroso é uma pessoa íntegra, né? É íntegríssima. Fala, por favor, que ele mandou mensagem de voz, porque aí eu boto no, no podcast. <risos> não foi. você tentar procurar mensagem de texto, mas aí não é O, o, o Pedroso ele não é muito bom com mensagem. Né? Nossa, só joguei e vou sair fora. <risos> o Cara, é muito eloquente, cara. Não sei o que você tá falando. Só joguei e, e caí fora. Só voltando aqui, recuperei aqui a mensagem do, do senhor Rochoso. Hum. Ele falou, fala Fábio, então, fiquei pensando aqui e acho que o que o ofendi quando falei mal do Alexandre de Moraes. Não foi minha intenção. Não vou tocar mais nesse assunto da próxima vez. <risos> Você vê que ele é um cara que é muito bom com relações interpessoais, né? Ô, aí eu só mandei para ele, mano, eu não ligo para política, cara. O Pedroso é muito aí falo, ah, beleza. Deixa eu ler uma mensagem que eu recebi do Pedroso aqui também. A ah, mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada. O que, que será que, que, que será? Deixa eu ler uma mensagem que eu recebi do Pedroso aqui. Fala, Gustavo, você tem dinheiro pra emprestar? A situação foi é... pra. Mas ele não devolve, né, cara? É rochoso, gente é, Ele devolveu? Com juros e correção Bom, vocês falaram todo mundo que vai morrer aí No segundo semestre ou não? No, da segunda vez, não. No, não, no, semestre, não no ano inteiro, né? Vai que os que eu falei morre no primeiro semestre aí Falta o André e eu, né? Posso falar o meu, então? Assim, já foram dois, não? É um internacional e um nacional né? É porque tiraram uhum. o meu aqui Tiraram o Pepe Ah, é verdade, foi desqualificado <risos> Então, quem vai morrer vai ser Yoko. Que Yoko? Yoko Ono? Yoko ono. Sim, Yoko Ono. Ah, tá vivo, já tem seus 91, um, hein? Só morre quem tá vivo, Diego. Forte. Ó, ah, eu pensei em alguém aqui também. Viu? Joe Biden. Biden. Ele já tá meio meio hum. passadinho das ideias. O, o Joe Biden, ele tá tá ruim? Eu não ah, ele sabendo. cumprimenta a gente que não não tem. Tá ruim? Ele tá ruim há faz cinco anos, cara. <risos> ele sai andando pros lugares. Lembra quando eu vim no Brasil, Ele saiam andando pra Amazônia? Lá? Entendi. <risos> Os Estados Unidos é bom a gente botar esses caras assim na presidência? Bota só, André. Caramba, eu peguei uma lista de 2018. Droga. <risos> o cara tá consultando agora. Preparado, <risos> Sabe o que eu pensei, André? Sim. O último Beatles vivo, Ringo Starr e no Dolph Landry, tá ligado? O Paul McCartney morreu? Não, não, morreu não. O Paul McCartney tá aí, fazendo show em São Paulo. Então, como é que ele é o último vivo? Ah, não, é que, é que ele não é o verdadeiro Paul né? Ah, é que já tinha morrido lá atrás, Diego. Ó, ah, oh, quem vai morrer vai ser o grandíssimo ator Dick Van Dyke. Dick Vigarista? Ele é bom zagueiro, esse cara aí, hein? Eu? O Van Dijk. Tá, hoje o André tá inventando nome, né? Zagueirão. Não, e, e não vale. Não, André, não ele vale. Esse cara não é famoso, velho. O Van Dijk é zagueiro, mano. O André tá inventando nome hoje, O André tá pegando hoje, os galera. mais velhos aí. Quantos anos ele tem, esse rapaz, o André? 102. 99. 99, ele botou qualquer, tipo, fala alguém que tenha 99 anos. O homem mais velho do mundo, quem é? André. O homem mais velho do mundo com câncer. Não, porra. <risos> Pega outra aí, André, não vale isso aí. Fala o nome aí, cara. vai de um. político é bom. Logan Freeman é, é bom. Faz igual eu e o Renan, não, não vai o que você acha, vai o que você quer. Sim, eu e o Renan, bom. no caso, com São Paulo. Ele vai falar Bolsonaro. Não, Bolsonaro eu já falei, então não vai dar certo. Nicolas Ferreira que... Se fosse quem o André quer, eu acho que ele ia meter um desses pastor aí, tá ligado? Esses pastor. Malafaya. Silas Malafaia, não. Tem um que tal que morreu o chapéu lá. O Valdomiro Santiago. Não, porque o apelador lá da. É o pastor Valdomiro do Vamos Final. Ah, tá. Não, o que? O que fala do CPF é cancelado? O Siqueira, é o... Siqueira Siqueira, né? O... O... O... Siqueira Pronto. aí. O André fez mais com coração, você vai ver que vai dar certo, André. Quando a gente faz as coisas com paixão. <risos> ele é novo, ele tem 58 anos, acho que era posso mais Muito velho. Vai morrer quando <risos> chegando. Beleza, vamos lá pro próximo aqui. Vamos fazer aqui previsões para amigos, depois a gente manda as metas. Previsões pessoais? Pode ser? Pode ser eu botei aqui, olha só que curioso eu botei aqui, não sei porque eu fiz isso mas eu botei assim, ó, para amigos entre parentes, mais casamentos hum. por que mais casamentos? por que mais casamentos? porque uma das minhas previsões já é isso eu prevejo que, que, Danilo que o Danilo vai casar o Danilo vai casar mas não vai convidar o Diego nem o Renan é. por que você me convidaria, cara? isso, velho Por que, que ele me convidaria também? Mas, por não. Pelo amor de Deus, faz direito, Gustavo. Coisa óbvia, não precisa, cara. Tá, tá bom. Eu botei aqui que o Fábio vai se casar. E vai me convidar. E o Diego e o Renan também. <risos> Boa. E o Diego vai ter que ver. Posso tentar. Dependendo de quando for, eu posso tentar. Deve para pro Brasil. É, tentar qualquer ano. coisa. Qualquer. Tentar bom, depende, é... Tipo, depende mas... da data, né? Ô, oh, tentei, de viu? <risos> Eu não, não vou, mas eu tentei, viu? Dependendo da, do oh. mês, se eu souber com antecedência, eu posso tá, ter férias. Eu, eu, eu, se eu for casar, o primeiro vai ser o convidado, vai ser o Diego para ele organizar as férias. <risos> é, eu acho que o Fábio vai casar, porque a Carol tá forçando um pouco, né? Então eu acho que <risos> o Fábio vai, vai acabar casando. Tá forçando Ai, então, é, um pouco? É, digamos que ela tá querendo. Do nada parece uns anel em tudo quanto é gaveta tem que falar falava, tem uns anel por <risos> lá. Caralho. Cara. É. <risos> Ou aqueles flyer da Casa das Alianças por aí, por é... casa. Discreta ela, né? Discreto como o Renan numa loja de cristais. Ô, louco. <risos> <Deus> da puta, <risos> ó, louco. <risos> Ofensivo. O que, que vocês acham? Você acha que o Danilo vai me convidar, mano, pra esse, esse casamento aí? Eu acho que já foi, viu? se não convidou até agora. Ele não é... convidou? É, tu é já foi, já. E quando que é o casamento? Vai ser no Carnaval. Daqui a um mês e pouco. É, cara, eu acho que... que talvez não aconteça mas fica tá? tranquilo que a lista de presente vem não, mas ficam aí Gustavo <risos> <risos> é verdade falando disso, você achou o endereço? Ah, o casamento? o Diego tá com um plano aí eu vou mandar um saco de linguiça de 5 <risos> quilos de presente pro Danilo, se, se me arrumar o um endereço de onde quer para entregar o presente, eu mando pelo menos um saco de 5 quilos de linguiça <risos> E se achar o do casamento, talvez eu mande um caminhão de telemensagem. Por que que você acha que ele não te convidaria, Diego? Estranho. Porque eu não moro aí, cara. Ele sabe que eu não vou, vai me convidar para quê? E por que que ele não me convidaria? Estranho. É porque você falou mal dele nos podcasts aí. Porque você fazia bullying. Ah! Encontramos o, o meninão de 35 anos do, dos bullying, é isso? Renan, ou é outra pessoa? <risos> não, não, não. A gente só tá supondo. Só. Por que, que ele não convidaria o Renan? Eu não entendo isso. Ah, o Renan o cheiro comida, não? não? Não, não. Sabe por que que ele não convidaria você, Diego? Eu ouvi todos os podcasts antigos para gravar esse. Todos os de previsões. Eu acho, Diego, em 2020, para previsão de 2020 você já falava a merda dele 2020 ah cara mas eu nunca deixei de falar a merda dele Do, dois, <risos> mi, 2024 você falava um monte de coisa de, de, de que ele desse virjão. mano 2024 você acho que você você falou assim eu só falei não, uma não. coisinha não não você fez calma você aí, fez calma uns aí. cinco minutinhos posso... ali de Danilo mas eles eu, escutam, poxa, levantar é? um argumento um argumento então eles escutava ele um... escutava uma época assim eu não sei se eles possam falar um, uma palavra composta aí todos não só vou, só vou terminar não, todos, não, que assisti, aí. todos que eu assisti todos que eu assisti você falou mal Dele, okay. todos. Eu quero me justificar, eu quero me justificar, um, um, com três palavras, é uma palavra composta. Futebol de botão. <risos> Parei. Eita. Tá aí, ó, tá aí o porquê. Tá vendo? Tá aí o porquê. E eu, que nunca falei um A, um A desse, desse dessa alma, quase que, eu, quase que eu vou junto, hein? Sabe que dia que é hoje? Às vezes é porque você não tirou na edição, né? <risos> sabe que dia que é, é hoje? É verdade, eu nunca falou, caralho Cara, só me deixa eu me fuder, eu sou o cara ruim no podcast faz o editor, cara Rapaziada, sabe e que dia é? E que eu falo merda Sabe que dia é hoje? Sei lá, aniversário do Danilo Não, hoje é dia 19, do 1, 19 de janeiro E hoje, às 19 horas, hoje, agora a gente começou a gravar às 21 Às 19 horas, o Danilo me manda uma mensagem, hoje E aí Gus, beleza? Cara, eu e, a, eu e a Aline finalmente vamos nos casar. E queria te entregar o nosso convite. Então você mentiu descaradamente no podcast. Você é. acabou de falar que você não tinha sido convidado. Não, eu não tinha sido. Até hoje. Eu fui não, convidado não hoje. Eu Vou te mandar uma foi, foto. Você falou que não foi. Então você já foi convidado. Foi eu, hoje, mas foi. Foi convidado hoje. Sobrou vaga, mano. <risos> o pessoal tá cancelando, aí tá entrando na lista de espera. Quem que cancelou? O... o... Não, o André cancelou? cancelou porque ele levou ponto no pé e chamou o Ganso. Inclusive o Ganso vai ser padrinho, tá? <risos> tava precisando de padrinho. Padrinho. Vai ver ele ouviu o podcast eu vi, do Pedroza? Ele ouviu né? dizer que o padrinho Ganso <risos> tava uma graninha. Tá precisando de 5 mil reais. De... <risos> tá precisando de 5 mil reais aqui. Deixa eu comprar. Convidar esse otário Pra ser meu padrinho. Mas eu achei que o Gustavo não seria convidado aí. Descobri agora que ele foi convidado porque eu fui jogar bola com o bombeiro aí umas duas, três semanas atrás e eu perguntei, né, pro, pro bombeiro se ele foi convidado, ele falou que tinha sido convidado, que o Daniel já tinha mandado mensagem para ele, mas ainda não, não tinha dado certo de organizar de, de passar para dar o convite, falou tipo ah, tô te convidando aqui, mas depois eu te mando o um convite, sabe? E aí eu imaginei que todo mundo que ele não conseguiu fazer pessoalmente, ele ah, já mano, disparou e... essa mensagem e aí o Gustavo, como não tinha recebido não precisa ser pessoal o convite? Ah, mano, então não foi bullying Então não foi bullying, porque o bombeiro é o que mais faz bullying. <risos> é, o bombeiro só bastante. Não, não é bullying, então, a questão. Vou explicar aqui pro Diego. É que o Renan fazia muito bullying com o Danilo. Aí ele tá achando não, que é por causa disso, a Paula disse... Tem... Não, agora eu descobri agora. Mas fazia mesmo? O que, que o Renan fazia? Na verdade, ele tá com medo de eu comer por dois. Bullying não é, porque senão ele não chamava o bombeiro. Mas, mas que, não, de boa. O que, que você fazia de, de bullying com ele, Renan? Você não fazia nada além do que os outros faziam? Eu nunca, eu nunca, jamais caguei na mala dele do intervalo e dei para ele levar para casa eu jamais fiz isso ou arrancou o pentelho do saco <risos> e botou no estojo dele é, eu nunca ah, fiz não, isso eu vou voltar a mesma pergunta o que, que o Renan fez a mais que ninguém mais fazia porque isso todo mundo fez é. com o Danilo, né pessoal, eu vou desconectar aqui viu? tô tendo que sair aqui tá, ah, beleza Ô, André, fala aí pelo menos então as suas metas para esse ano aí, para deixar registrado cara, meter o shape ler cinco livros que eu não li Que você não leu dessa vez, né? E... Ah, isso aí. Meteu o shape e os cinco livros? E a São Silvestre? Foi São Silvestre. Fechou. Bom, tem pace? Bom, tem bom, pace você. na São Silvestre ou só correr? Que correr você já correu, né? Correr você já correu. O André deixou bem jogado aí. O, o Shape ficou em aberto e o São Silvestre né? eu acho que o, o assunto pesado e a vontade de não ser cancelado fez o André se retirar <risos> Ele muito é padrinho. Rabino. eu acho que é a questão do padrinho <risos> manter a boa vizinhança foi foi foi muito notável a mudança rápida, brusca de comportamento. falou pessoal mais. De repente, falou, falou. deixa eu correr galera porque falou, eu preciso mano. manter André, André, André, falou, você velho. tem mais um, um minuto? não tenho, fala aí a previsão para algum amigo você tem? Algum amigo meu vai viajar para Europa. Meteu Gustavo, Meteu Gustavo aí. Caralho, Meteu Gustavo. É muito o <risos> Gustavo, total. Algum amigo, alguma algum pessoa amigo aí vai, esse vai morrer semana. Algum um nesse podcast, um de vocês. Cinco. Não, eu tô incluso, um de vocês quatro. Vai para Europa. Tá. Hum. Só pode ser o Renan. Só pode ser o Renan, cara. O Diego é italiano. Só pode ser o Diego. Mas é isso então. Falou, pessoal. Falou, André Falou, André Falou Falou uhum. Vamos lá, ó Vamos lá, então, ó Continuando aqui, ó Caramba, o cara corre mesmo, hein A maratona Vai ser tranquilo com ele. Correu só de ouvir o nome do Danilo <risos> Vou sair atrás dele gritando Danilo, Danilo O maluco vai sumir, velho Vai ser o primeiro Vai ganhar o Keniano <risos> Vai ganhar o Keniano Ah, nunca já nem correr mais Ai, caralho Mas às vezes ele o que ofendeu foi o futebol de botão É porque ele também joga, né Porra, eu ia jogar Esse final de semana com o Comprei aqui os botões do Bragantino Os caras ficam me zoando O Diego é muito cuzão Ele ia dar de presente de, pres... de casamento O time de futebol de botão E cinco quilos de linguiça hum. É muito, exato é muito cuzão e, o, e um caminhão de telemensagem para mandar uma mensagem de obrigado por não me convidar, blá blá blá, blá no casamento. Danilo, ser, essa é uma cara. mensagem de alguém que te <risos> ama muito Diego, está exatamente, cara mesmo estando longe e a distância não separou, mas não me esqueci de você estou aqui para celebrar a sua felicidade <risos> é, eu ponho lá, eu e meu amigo Renan, porque o Renan não foi convidado também, eu incluí ele ah, mas assim, a fundo Foda, eu não tô nem aí, mano. Eu acho que o cara chama quem ele quiser, pô. É, mano, eu, eu também ah, não tô nem aí. Nem aí. E mano, eu olha, eu vou te falar, velho. Vocês, vocês... Eu... Não, você tá mentindo, cara. você não tá nem aí, não. Você tá mó preocupado. Porra, não tô falando que você queira ir, eu não sei. Aí é com você, mas que você tava porra, como é que o cara não me convida? Não. Você tava preocupado. Não, não, eu achei um absurdo não me convidar, mas eu não, mas eu vou falar uma parada. Se eu não tivesse convidado, tava nem aí. Eu não me importo nem um pouco para ser convidado ou não. Se o cara me convidar na aí, próxima, chorando. tá todo show. Hã? Não, não, não, não, não, senhor, não, senhor. Chorando nos últimos dois meses. o cara convidou o Fábio, convidou o André, convidou todo mundo, convidou a tia da coxinha e não me convidou, cara. Convidou que que a Pati, convidou o, o Caio. <risos> convidou né? a Pati e convidou o Caio separado. O que, que tem a ver? Aí? Separado para ser padrinhos, né? Ele Nossa. também vai ser padrinho, Caio? Os dois. Os do... Nossa. Nossa, que Meu menininho, Deus. bacana aqui, vocês, cada um. <risos> O Caio era amigão dele? Mano, de verdade, quem eu lembro que era amigão dele Era o Bombeiro Eu e o Diego Você tá fazendo a pergunta errada O Caio tem 5 mil reais pra emprestar caso ele precise <risos> ah, é. é Se tiver, pode ser padrinho, qualifica Não, mas o Caio, falando aqui O Caio é bastante amigo dele, sim Mas o Danilo, quando ele foi me convidar, a entregar o convite, mano, ele meteu o autista, velho. Não olhava na minha cara. Ele só ficava olhando para o chão assim. Nah. Ah, ele já se entregou. Ele te mandou mensagem duas horas. Já se entregou. É? Ele falou, tô ainda aí, e tal. Aí eu, aí chegou junto com o meu iFood. Aí eu aí eu fiquei lá segurando o iFood. <risos> você achou que era o entregador? Aí eu falei, ó, oh, você quer, vocês querem subir para ver o apartamento? Aí O Danilo falou, ah, não, não. Cê... Ele ficou, mano, não olhava para mim. Ele só olhava para o chão, para cima, olhava para qualquer canto. E ele falou: "Não, não, não precisa não. Você não quer atrapalhar a sua comida aí, tal, tal. Aí, ah, bom então. Aí você falou: "Ô, Bruna, dá uma saidinha aí que o Danilo não quer atrapalhar minha comida". <risos> aí ela voltou para o apartamento dela. Olha esse cara, esse cara. <risos> é o Diego. Olha esse cara com uma tabela de efeitos sonoros em <risos> que meio <tô> atrasado né? <risos> na edição se <você> arruma, né? <risos> My name is Bach, she says I'm Mr. Boom Fantastic, and the fantastic My name is Bach, she says I'm Mr. Ro Bastic, I'm the fantastic My name is Bach, she says I'm Mr. Boom admiration, it'll lick me from the start With such physical attraction, girl, you know to feel the spark I want a few words, now I go tell you no sweet talk Now I go la ba la ba la la na trap fart I'll get straight to the point, like a horror or a dart I'ma lay down on the jacuzzi and some bubble bath Only sound you will hear is the beating of my heart And we will, mmm, and -hmm, that's some sweet pillow talk and bombastic, then it's fantastic Nothing on the box, it says Mr. Roe Ceți fiți? Să vă spunem că am fost unul dintre cei the Eu acho que o Pedroso vai ser pai. Uh, eu também oh, tenho uma do Rochoso. É uma boa aposta isso aí. Hein? E sabe por quê? Porque é... desgraça não vem uma vez só, não. <risos> vem de balde? Como é que é? <risos> vem de quantidade. O cara já não tá parecendo que tá muito feliz... Aí é bom tá calma pá com mais calo em cima. <risos> mano, isso me pra lembra... Pra cementar essa... <risos> essa felicidade. Ô Diego, isso me lembra meus vizinhos aqui de cima. Os caras tretam o dia inteiro, uma gritaria da porra, mano. Aí eu fui falar com o outro vizinho, falei, mano, os caras tão brigando muito, tá foda. Aí ele falou, ah, mas eu acho que agora vai melhorar. Eu falei, ah, por quê? Ah, ela tá grávida de novo, do segundo filho. <risos> Aí eu falei, puta que pariu, brother. Que pode piorar, então, né? eu acho que é isso, mano. Cinco gatos, quatro mil cachorros não são suficientes. <risos> tá faltando uma criança nessa casa para tudo não, dar não, certo. Essa Vamos casa lá. tá vazia. algo irreversível, né, cara? Agora tem que ser algo irreversível. Se bem <risos> que o casamento já é irreversível, aparentemente, então mais um. Puta, e pior que eu anotei aqui, eu falei, amigo rochoso vai ter uma crise forte esse ano. Ah, mas isso aí é meio garantido. Pô, a gente falou que não ia prever nada óbvio, né, então, Ele particular, assim, não... Um filho é uma crise ou não? Ele particular, você diz, né? Não não relação ao casamento ou relacionamento. Acho que meio que não tem como ser dele particular, porque ele tava bem, né? Até então. É porque é da vida, né? Agora ele é, ele é esse cara aí, que é casado. É que nem o Diego, o Diego é esse cara aí, casado. Ah, cara, mas eu ainda vivo a vida, né? Porra, daqui a duas semanas eu tô viajando de novo. Entendi, é verdade. Eu privi também um negócio para você, Diego. Diego pro André. Vou escrever aqui, ó. Diego e André. Porra nenhuma acontece. Não vai acontecer nada desse ano para vocês que sentido? dois. sentido? Nada relevante? Nenhum fato relevante, é. Nenhum fato relevante. Vai ser, o... vai continuar o começo do ano, vai ser igual o final do ano. Nada muda. É, eu acredito que tá certo. Né? Tá mais ou menos na mesma. Concordo. Ah, eu acredito que esse é o ano do Gustavo. Eu acho que ele vai. Arranjar eu tô pessimista. Uma... Eu tô pessimista, já tô avisando, hein? Vai Mas ele é nessa hora que você... que você. Que aparece, né? É. Acho que ele vai arranjar uma uma companhia para ele. Uma, um pet? Uma... Um pet. Além, pet. Da... Além da Bruna? <risos> um <risos> peixe. Da... Isso pode ser também. Deixa em aberto também, já com o André deixou em aberto, eu vou deixar também. Uma companhia. Pode ser um pet, um peixe, uma mulher, um homem. Eu acho que o Gães arruma nesse ano também. Um encosto. Aquelas almofadas japonesas com cara de anime? Isso também. Pô, tô ser. indo pro Japão daqui a, daqui a, sei lá, menos de um mês, quer? Traz uma. Quer, quer compra? Traz uma boneca robô para ele para fazer. Não, me problema. compra aquele ovinho lá, de <risos> O ovinho da punheta? Isso, isso, isso. pega um ovinho da punheta. Eu punheta. também quero. Pô, eu a flashlight, tem... não é? Não, ó, é o ovinho, é o ovinho. que é um ovo, não é? <risos> Não tem a, a Flashlight, Diego? A Flashlight é tipo... É... Ah, é o... Puta! Tem, tem uma marca japonesa que tem um monte desses é, Que chama Tenga Já usei! Descartável! Né? A versão descartável Inclusive <risos> Agora eu não descartava Esse negócio Joguei no Não, vizinho. não tem, tem Tem descartável E tem não descartável Tá ligado? O não descartável uhum. É lavável E caralho E é caro E é temático, não é? Tem uns temas também Mas eu também. não achei nada demais Não, né? Sei lá Me cara. traz um com o tema do Goku Pô, não é melhor da Buma, cara? Sabe ah, que você falou no Goku? Claro, é Claro Do da Monarch Caralho Do Monarch Já <risos> <Do Monarch. risos> <risos> <risos> Entendi Que mais Renanzinho, Pô. que mais você tem? É, é, a previsão que o Gus Vai arrumar uma companhia No caso um ovo Masturbador <risos> <Hum>. <risos> Deixa eu ver outra previsão Ah, eu, o, o André não casou ainda né? O André não eu Posso falar uma? Vai lá, vai lá, Rapidão, eu acho Que no casamento do Danilo O Caio vai chorar Quando vê a parte casada com o outro. Eita, eu duvido eu diretamente. Que e que vai não. fingir que é a emoção da felicidade dos noivos. <risos> não é um super o homem. Caio aqui, só para dar um contextinho. Eu sou sempre time Caio. vou gosto sempre de frisar. Ele já tá ligado disso daí, o, o Diego. Uhum. Que ele vai chorar? Não. Que ela já tá Mas o, coração, cara e tudo mais. o coração. Não, mas o, que, o que eu acho que vai acontecer do, do, da questão do Caio, eu acho que ele vai participar da cerimônia e ir embora na festa. Não vai ficar Exatamente. Festa. Prova de que não superou, né? Maturidade. Não vou me divertir aqui, é, não. não respeito. Só vou ficar Tchau. na parte chata, Não, não do consigo, casamento. galera. Não aguento. É. Eu vou embora, porque se eu ver isso aí, eu Só vou cumprir minhas obrigações não. aqui. <risos> é, tá bom, então eu mantenho minha previsão aí. Talvez ele chore no carro. Ô, ele, tá ele bom, <risos> Só, o problema é que isso a gente não vai ver. Ele chore no carro voltando assim que acabar a cerimônia. Ele vai chorar no carro ouvindo aquela música, tá ligado? Do... Oh baby, nice <risos> <É>. <risos> tipo a dançada Ô mano, mas aí ó, Olha só, o cara vai no casamento Mas não vai na festa Aí o Danilo poderia me chamar na festa E eu não vou no casamento, tá tudo certo Deixa eu só, olha co deixa eu só olha comer essa. e beber à vontade Stoneque demais, hein? Pô, é isso aí, convite Daí, cara, compartilhado. Se <risos> aproveita até o presente dele. Então, é porra. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar vendo o casamento lá com os entrando tocando o hino do Corinthians. foda-se da perna. Eu só quero beber de graça, velho. Tomar no cu. Eu acho que eu não devia ter falado isso, né? Bom. É. Vai chegar outra mensagem agora para você. Vai apagar aquela mensagem. É, gente... é vai apagar. Aí vai tá tudo apagado, só tem as minhas <risos> falas assim, né? Sabe quem vai ser muito criticado esse ano? O Neymar. O Monarque. Ah, o, Monarque. Monarque. o Monarque que vai fazer propaganda de alguma dessas casas de enganação aí do Tigrinho, tá ligado? Será que ele faz? Eu vi eu vi um negócio que ele pode estar na lista das 200 mil brasileiros que vão ser deportados pelo Trump, né? Seria muito engraçado se isso acontecesse Acho que não vai ser Seria. não Você acha que não vai ser engraçado? Vai, porque ele, tipo, é o cara que defende a liberdade de expressão e não sei o que Ah, eu discordo E aí ideia. foi lá para os Estados Unidos viver a vida e tá reclamando que tudo é caro e tá uma bosta E aí ele é deportado ainda Mas calma aí, ele tá, ele tá legalizado lá? Ele tá com visto? visto de trabalho, acho que... ou ele tá ilegal, só tá lá É, ele, ele tem bastante dinheiro ou tirou bastante dinheiro nessa nessa saída do flow, né talvez é. ele entrou como é. visto de investidor hum, mas sim, sabe qual é o um bom... Não tem porque o risco do Trump deportar ele porque se ele tem visto, tem visto eu tô tentando, fa... eu tô tentando fazer a propaganda aqui, rapaz sabe qual é um bom investimento que rende de verdade, Diego? não, cara, fala aí que você tá muito ansioso pra falar, deve ser muito bom mesmo eu tô fazendo joinha aqui <risos> Zap Tiger Solta carta caralho tigrinho filhada puta pegar o meu dinheiro e comeu as quatro putas, solta carta caralho, tigrinho filhada, puta, piu, pegar o meu dinheiro e comeu as quatro putas Zap Tiger Não confie nessas plataformas de cassino que só querem o seu dinheiro O Zap Tiger chegou para mudar a sua vida Duplique, triplique, multiplique a sua grana agora Zap Tiger é incrível, desde o momento em que comecei a investir consegui mudar a minha vida e de todos os meus familiares. É a sua chance de garantir uma renda extra em um investimento confiável e de baixo risco. Rolex, mansões e iates, a escolha é sua. 100% adrenalina, 100% viciante. Quem joga não para mais. A cada rodada, o coração acelera, o bolso enche. Não perca essa chance única. Minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zay. Me tornei empresária nesse tempo. E hoje eu sou tudo isso. E é isso que Deus abençoe a nossa audiência. Bora para cima. E você? Tá esperando o quê? Acha que dinheiro cai do céu? Aproveite que a plataforma é nova. O Tiger tá bugado e tá pagando muito use o cupom NTCD 20 e ganhe 20 rodadas grátis e um zap zap tiger você mais perto do seu sonho a cada clique vem eu não deixo Deixa registrado aqui que eu não estava ciente dessa propaganda e não consenti que meu nome fosse utilizado nela. Eu também não. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre as <risos> metas pessoais nossas. Ah, vamos falar da guerra rapidinho? Vou falar bem rapidinho de guerra. Ó. Ah, nas previsões passadas eu falei que a guerra não ia acabar, a guerra da Rússia, mas ia acabar quando o Trump ganhasse as eleições. E o Trump já e uh -huh. o Trump já falou que no primeiro dia de mandato, que vai ser amanhã, vai acabar a guerra. é. Não, ele não falou que vai acabar a guerra, ele falou que não vai dar mais dinheiro pra Ucrânia. Ah, é? Não falou que ia acabar a guerra no primeiro dia, alguma coisa assim? Não, ele não tem esse poder, porque quem tá guerreando é a Rússia e a Ucrânia, né? Ele é o presidente dos Estados Unidos. <risos> Tô zoando. É, de toda, ele, ele é, falou, de toda forma eu falei que ia acabar que não... nesse ano. Então, vai acabar nesse ano. É, eu acho que acaba também. O Trump é engraçado, né? Porque o Trump é ultranacionalista, mas flerta um pouco com a Rússia, com a Coreia do Norte, né? Tanto é que ele foi o primeiro presidente norte-americana pisar lá na Coreia, né? O Fábio tem uma teoria. De que ditadores se amam? É, que a teoria da... Que o, os extremos... Quanto mais extremo, mais eles se aproximam, né? Teoria da ferradura. Que, por exemplo, essa galera que era a União Soviética aí, que era a extrema esquerda. Só que, na verdade, eles são... Tipo, não toleram gays, não toleram nada disso. E aí acaba que, ganhando a preço da extrema direita também, né? E aí acaba se misturando um pouco as coisas. E é muito louco, a gente tava vendo esses dias, eu mandei para vocês, tá tendo um campeonato lá na Ucrânia, normal, um monte de brasileiro indo lá jogar futebol. É muito doido, né? Você pensar que o país tá em guerra, mas as coisas tá rolando. Né? É que a galera deve ter, ter ouvido uma mamãe falei O quê? Que a Ucrânia é boa. <risos> Pode crer. <risos> Os caras foram lá fazer o Blom Tour, lá que ele falou. E jogar futebol <risos> com duas bolas. É. Eu não dei minha previsão ainda, calma. Da guerra. Da Ucrânia e da Rússia. Eu acho que acaba. Que a Rússia vai anexar parte da Ucrânia. Eu não sei quanto. Mas a Ucrânia vai aceitar perder parte do território Atualmente tá guerra, um terço Do território aquele... ucraniano Tá perdendo, a Rússia tá Qual dominando Qual é aquela o parte mais rica? É a Crimeia, né, que eles querem Não sei se é, mais é a mais rica, Crimea mas é a, é a parte isso. que tem acesso pro oceano Agora de Israel, eu não sei se... Israel vai anexar nada, mano, acho que Israel nem sei se eles querem anexar a Gaza eu... eu acho que até o meio do ano acaba O que, que você acha? Eu acho que sim é... Porque, fora que assim, sei lá, mano Ramal eu tô nem pra porra nenhuma, tá ligado? Se, tipo, morrer todo mundo, eles tá de boa Eles só querem... Não tem, tipo, um, ah, vamos parar quando chegar em tal ponto. A gente para quando não tiver mais vivo. O buraco é mais embaixo na região ali, né? E a população normal se foge. É, a Israel já pararia mais fácil porque eles têm um pouco mais de, sei lá, não sei nem como chamar isso, de, de ética, talvez? Mas tipo, ali naquela re região acho que não, não rola um, um acordo, tipo, um acordo de cessar fogo nem nada, porque, tipo, quem que tá fazendo esse acordo, né? Tem muito grupo diferente lá, e os grupos um mais foda que o outro. E mesmo que pare, mano, se parar, quem é que vai mediar para ter certeza que não vai voltar? É, então A ONU não serve para nada, né, mano? Aí Israel vai continuar fazendo o que eles fazem, né? Tipo, igual lá da de Gaza, né? Eles, não, eu, eu cerco tudo aqui, não, nada contra vocês, mas eu só quero garantir que vocês não vão me atacar, tá ligado? só que o que acontece é que eles cometem muito crime de guerra, né cara? Sim, mas os dois lados. É que assim, né, se cara? você voltar lá no tempo lá atrás, Israel não existia ali, né cara? Ah sim, ano passado sim. Então. Mas como é que qual que é a solução? Tipo, não tem solução? Não, né? não tem solução. Porque os caras estão são fodidos e se fuderam muito no passado, mas tipo parte deles continuam lutando. Aí os outros falam não, não vou aceitar que você fica me matando. A solução é dar outro canto para eles. eles. Mas eles falam que o canto deles é ali também, né? E se pega um território, cê... se pega um Você não pode, então acho que talvez eles não aceitem. É um território por causa disso, não, porque assim, eles é. já falam que ali tem um monte de vestígio que antigamente era dali que eles ficavam, hum, tá ligado? Tem, não vai acabar então. Porra, é, eu moro naquela favela, porra, vou, vou ser outro lugar melhorzinho. É. É tipo, foda-se que era ali que a gente ficava, né? Vamos todo mundo sair só para ficar mais tranquilo. Tipo... É, eu topo aí passo se Eu também. Tô... Eu também. <risos> Eu te dar 2 milhões para você morar numa ilha, fala. Ah, não, mas meus pais aí. moravam nessa favela também. Tipo, mano. Não, vai, eu vai pra ficar na minha favela tomando bomba, não faz sentido. Posso falar das minhas metas desse ano? Eu tenho metas preciosas para esse ano, mano. Da guerra eu não Olá. falei muita coisa aí, mas é meio que o que todo mundo falou. Nada demais. Sem novidades. Sem noves Uh, galera, nesse final desse ano eu tenho umas metas muito ambiciosas. E assim, eu não vou fazer nenhuma meta aberta. Porque todo mundo fica fazendo meta. Fica falando que eu só faço meta aberta. Não, as minhas metas têm número. O André, só para deixar uma, um adendo aqui, o André é o que mais criticava o Gustavo por fazer meta aberta e você viu as metas desse, dele esse ano, né? Sacada. Mas ele tava correndo, cara. É, ele tava. É. Ele tava preocupado. <risos> tava preocupado. Não foi culpa dele. Foi. Quem sabe Foi. ele não, ele faz, não faz, faz umas metas melhores mesmo. e a gente anexe aí ele, ele deve ter pensado assim: "Vai que o Diego realmente manda 5 kg de linguiça". Eu não quero ter feito parte. <risos> aí isso. depois vai ter investigação <risos> para ver se dá onde veio e vão achar isso aqui. E o André eu já sabia. Como é que você sabia disso, André? Você também sabia e não falou nada. Aí vai dar merda. O cara correu. Mas vamos lá, Gustavo. As minhas metas tá redondinha, cara. Eu tenho, botei tudo no número nas minhas metas. Posso começar, Diego? Começa aí, cara. Eu eu separei em três partes. Corpo, mente e alma. Ou espírito. Só rapidinho um comentário antes de você começar. Ah. Minhas metas têm tudo número. Esse ano vão ser dois jogadores que vão morrer. <risos> tá ligado? Continua vaga, vaga. E alguma liga grande. Mas, pera, o dia, primeira prisão de um país. Se isso Esse é meta... Eu, se um isso... amigo meu... Um. Eu disse um amigo. Vai viajar. <risos> Aí, cara. Se isso é meta pessoal, como que eu vou falar de pessoas que não sou eu? É metas de mim, é metas minhas. Enfim, eu, eu separei ela em três aqui, Diego. Corpo, mente e espírito. Nossa, cara, quando é que você começou a dar a bunda? Corpo, corpo, tá? <risos> Ó, falando em bunda, no corpo. Ah, bunda é no corpo, é isso aí. Então a categoria é certa. Bom, minha vez, né? Eu tô, tô com um bastão aqui da fala, hein? Ó, 200, 200 treinos nesse ano. medidas pelo reloginho novo É até ali. baixo, na real, né? Cara, é até muito baixo, né? Tipo, só quer duas vezes por semana e um pouquinho mais. Esse é o, esse é o cara da, da conta, mano. Esse é o cara da conta. Duas vezes por semana, é isso? Semana não, caralho. Metade dos dias, eu quis dizer. É, isso é quatro vezes por semana, Diego. É menos Diego. do é que eu. Caramba. 200 treinos é por ano, Diego. 50 semanas no meio, sei, 52 no ano. Mais coisa, Diego, não parei por aqui. 70 quilos mais no final do ano, Diego. 70 quilos mais. Essa é só Quanto pinta, você tá cara? hoje? Hoje eu tô com 62 quilos. Ô, você Vai para 70 hoje. 70 quilos mais. E o terceiro de corpo, não pedir merda no iFood no meio da semana no meio da Nossa, semana, sem muito. V8 no meio da semana. Essa eu duvido muito que você vai comprar. Eu não pedi nunca nenhuma merda até agora, só pedi comida de verdade, comida o de verdade. O tudo, tudo no final do ano passado, né, Diego? Você tá sabendo aí, era V8 é. todo dia. <risos> é porque também o cara mudou para uma casa sem cozinha, sem chuveiro, sem banheiro, sem porra nenhuma, cara. Eu morria, né? boas metas, boas metas. Eu, eu zoava o Gustavo ano passado, atrasado, sei lá, que é o único cara que falou vou morar sozinho. Aí o cara foi lá e morou sozinho. Aí toda vez que ele falava com ele, ele tava na casa dos pais comendo. Falei, Pô, morou sozinho, <risos> bacana. A parte fácil da família, a mamãe cozinhando, lavando roupa, continua. Ele rouba Só que eu comida. vou dormir e, no vizinho ali. Vou dormir a dois minutos de distância. Essa porra, tá morando sozinho, bacana. Virou adulto. Esse é o Diego, Enfim. hein? Querido por muitos. Ah, mas... De fato. <risos> só fala verdades alguém quer falar antes de eu falar da mente e alma eu falo tudo aqui de uma vez fala Acho tudo que é. tem que ir seguida então mente Diego mente menos rede social mente, você... o pedroso é feliz não peraí o Diego ó calma ó, mente menos rede social <risos> acabei de mentir cara. menos rede social tá? eu botei eu botei o programinha lá e só tá três horas de youtube e uma hora de instagram e uma hora de tiktok beleza menos tá. redes sociais Você é. já tem o bagulho vermelho lá do celular? Não tem? Só cinco horas por dia. Vamos lá. E olha só. Eu falei que eu ia ler um livro no, no previsão do ano passado. Eu falei que eu ia ler um livro na previsão do ano anterior. Esse ano. Eu falei ler... as duas. <risos> Falhei as duas. Esse ano eu vou ler um livro. Mas. Todos os outros que eu não li no, nos anos anteriores. Então, mas, eu vou ler vai ser um livro infantil. Não, tá. mas Gente <risos> tem medo de dentista. Mas todos os outros livros que eu li nos anos anteriores que eu não cumpri. Então eu vou ler três livros. Caralho, já falhamos aí. Nem começou o ano, hein? E a alma, Diego? A alma. O que, que você pode esperar para a alma, Diego? Como que você treina a sua alma? Na missa. Exatamente. 200, ó, 200 <risos> dias de meditação no ano, 200 meditações no ano. Então olha só. Eu truco. 200 treinos no ano, mais de 70 kg, não pedir merda no iFood, menos rede social, 3 livros e 200 meditações no ano essas são eu as minhas. Eu conheço o Gustavo. Ano que vem ele vai falar, eu conheço. cumpri, eu fiz 200 treinos e tava meditando durante todos os meus treinos. <risos> Ganhei. Não, não, não. Eu vou fazer vou, vou cronometrar certinho, todos no relógio, tudo certinho, bonitinho, tá prontinho para isso. Você vai filmar? Como é que a gente sabe que você fez? Não, vai estar no relógio, vai estar registrado. Foda, hein? Foda, hein, galera. O que, que vocês acharam? Vai ser bom, vai ser bom achei E eu, eu decidi, eu não vou fazer nenhuma previsão mais que não dependa única e exclusivamente de mim, mano. É, então, tá certo. não vou fazer nenhuma previsão de namorada, não vou fazer nenhuma previsão de emprego. Não, não, na, namorada depende de, namorada você, cara. de você, cara. Porra, depende de quem, se não, não for de você. Única e exclusivamente amiga. de mim, não. Ô, oh, louco, mano. <risos> Depende se você for bom de conversa, é só de você que depende. Não, lógico que não, porra. Eu não vou sequestrar ninguém, porra. É única e exclusivamente de mim. Então eu não Não vou... sequestrar, só precisa saber conversar, caralho. Não, não, não. Não é única e exclusivamente... Nem emprego, nem namorada, nem dinheiro, nada disso. É. Ah, mas o, o, o Gus, a namorada depende de você, sim. Não, não, não. Não, única e exclusivamente de só mim, de não. Só de você, cara. Que nem emprego. Sim. Não, emprego depende única e exclusivamente de mim. Cara, vamos ser cansado de novo. O Danilo arrumou uma namorada, cara. Não, peraí. Vai casar? <risos> peraí, peraí. Aí, calma, pera aí. calma aí. Você, você não consegue? Eu acho que depende de calma você. Calma, calabresa. Calma, calma que eu ainda, eu ainda tô com esperança do meu convite do Caio. Calma aí, mano. Calma. Não vai rolar, Renan. Mas relaxa, a gente racha esse, esse saco de linguiça pra mandar aqui, pra ele. Aqui, ó. Mas eu não sei o que é. É um grilo? Não, é uma... Pera aí, é gente. É, é parece um bichinho, um bichinho aqui. É um grilo, é um grilo. Não abre, não? Não, não abre. não. lá fora, tá fora? fora? Dá para ficar aqui, mas eu não sei o que é uma cigarra. É grilo, é grilo. Só escuta você não no tem, sabe, tem os barulho é grilo. Ai! Aí, ó. Ai! Pega os. Sacou medo? No não lógico. Eu vou deixa dar eu, eu vou dar um tapa aqui. É, mas, mas deixa ele Se não você ficar com os apagado. Ah! ah! Nossa, Tá <risos> <Já> teve... isso. Eu acho esquisoso. chasqueiroso Pior que barata, <risos> não, né? Não, mas parecido. Você <risos> se eu isso queria... eu isso para ir para cá. Só pro. Olha lá, ele tá ali embaixo. Só pra ele. Mere, mira aqui. Foi? Foi, hoje. Só não liga as luzes, não. Fica no escuro. Continua aí, Gustavo. O Fábio foi matar o bichinho. Ai, caralho. E aí, vocês têm algumas previsões? As minhas previsões estão pica. Toda mano. Hora. Todas as minhas aqui estão pica, tá certinho. Não tô dependendo de ninguém. Tô meio que foda. Eu tô, mano, tô achando que esse ano vai ser o ano da moeda, velho sei, vai ser. Não sei, vai ser. Tô achando, Diego. O que, que você prevê para esse ano? que Qual é a sua meta aí para esse ano? Eu? A minha principal... A minha principal é aprender o japonês a um nível de conversação. Eu comprei um curso para aprender dessa vez. Pago. curso online? Comprei... Online, mas vou fazer... <risos> tô fazendo uma, uma aula por dia. E eu tenho professora para tirar dúvidas. É. Eu tenho até foto do, do, da minha parte escrita já. Ela te ajuda? Ela me ajuda, pô. tá. Uhum. É uma professora IA? Não, é, é é uma professora e esposa. minha esposa, né, cara? Ah, e tá. E vou pro Japão daqui a duas semanas duas semanas eu vou primeiro para Taiwan, mas vamos pro Japão depois e vou poder praticar. A família é. dela, ninguém fala. Reparou que todo ano você decide aprender uma língua? Ah, mas falei miseravelmente a maioria deles, né? Mas japonês, mano, eu fiz bastante do línguas, eu parei no meio. Por isso que eu desisti, preferi comprar o curso dessa vez. Vai aprender então uma língua agora. Vai japonês. É, mas dessa vez eu acho que agora tem uma motivação certa, né? É, acho que dá uma certo. Namorada. É, uma esposa, né? Então, tem que aprender. Agora, o que mais? Continuo na meta de viajar, mano. Viajar é o que eu mais gosto de fazer. Internacional. Doméstico eu já perdi tesão. Duas viagens grandes, então. É Uma já tá garantida, né? Já é daqui a, daqui a duas semanas. Mas eu quero mais uma. Não sei se vai ser grande, mas pelo menos pra Austrália ou pra algum lugar. E meta de trabalho, mano. Ah, sinceramente, eu só queria dar um jeito de te mover o turno da noite. Tem chance de alguém se aposentado de planejador eu pegar, mas... não depende de mim, tá ligado? Ah, é que nem namorada. Depende, ô Diego, se for aposentadoria por invalidez, pode ser que você consiga ajudar a pessoa. Como assim? Quebrando a perna dela. <risos> se, for, se for um caso hum. de acidente aí, que de repente a pessoa tá incapacitada de trabalhar. Inclusive, eu quero botar que quem vai morrer vai ser o Cláudio Que é o operário do turno <risos> da manhã. <risos> Exatamente. Um, se eu conseguir sair do turno da noite, eu já tava feliz para caralho, tá ligado? Mas não depende de mim. Eu não tenho muitas metas ambiciosas esse ano, não, cara. Porque a vida nada. tá boa, né, Diegão? A minha vida tá realmente boa, tá ligado? Uou, não tem que calmar, não. Você, Renanzinho, quais são as suas metas pessoais? Ah, a primeira de todas é aquela que eu faço todo ano, que é emagrecer. <risos> ah tá, eu pensei que era o concurso. É, vamos essa ver é a segunda vamos, de vamos. Toda, se eu consigo emagrecer. A gente comprou uma bike, hoje eu montei ela aqui. Ela já tá comprindo, porque só para montar ela eu já emagreci uns 3 kg. Suei feito um porco para montar essa bosta. É bike estática? Aquelas que é deitada assim. Pra você apoiar bem a coluna, Isso. tá ligado? da hora. Mas, mano, eu devia ter. Eu devia ter pago sem conto do montador, velho. Sem zoeira. Não, cara. Tô já, já queimou <risos> caloria montando. E aí é emagrecer e eu queria estar trabalhando esse ano, mano. Porque tá foda ficar só em casa, assim, estudando. Não tá aguentando mais. Terminar o ano com algum trabalho. Com algum trampo, velho. Seria bom pra cabeça. E também tentar melhorar aí essa esse ânimo meu aí. Véio. Essas questões emocionais, depressão... Quem sabe? Quem sabe ano que vem eu não tô magro, trabalhando, esbelto. E no Big Brother. E no Big Brother. <risos> eu acho que é o meu objetivo maior devia ser mudar para Nova Zelândia. Aí eu ia ficar com a vida boa. Quer dizer, não é boa para todo mundo. Mas eu vi que eles não aceitam gordos. Não é que eles não aceitam o <risos> um gordo, você tem que fazer um médico e passar. Se você for um gordo com saúde, eles aceitam, cara. Aí que tá o problema. Se for um gordo com prótese fudido, aí já é. Velho, eu... <risos> <risos> é, não, aí é foda. Ah, então e... você tá com umas metas aí que, ó, que não são específicas, mas... Mas são boas aí, mano. Tipo, melhorar a parte mental, melhorar a parte física. Olha lá, Diego. A alma. É, corpo. Não, aí. É que a alma confunde muito com mente, né? Então é mente, corpo e a, e a alma, talvez? O espírito, código do trabalho? Por que trabalho? Só se o trabalho dele for, sei lá, um bandista, <risos> ou padre ou algo do tipo. aí aqui um pouco? De psicografar livros, pode ser, né? É, não, não aí não, não é bom. Eu tentei forçar um pouco aqui, mas mas e... é umas boas, boas metas, mano. E posso fazer previsão? Porque todo mundo casou, né? Um tempo para trás, pra, pra cá, muita gente casando, né? Então eu vou jogar aí no ar um divórcio, porque se tem muito casamento é porque vai ter Pela algum divórcio. Pela estatística, né? É, estatisticamente falando. É para eu falar de quem? Não, eu joguei no ar aí, não vou, não vou ser que nem o Diego que já disse nome e sobrenome. Eu falo porque eu não tô devendo nada para ninguém, cara. <risos> Quando tem muito casamento, tem muito divórcio. E eu já quero deixar registrado aqui que meu contato para advogado, eu faço essa parte também, quem quiser. E, e também dos inventários também. Quem morrer e precisar, estamos aí também. Aí, ó, divórcio Pode, pode ser gente. esse o trabalho que o Renan vai conseguir nesse <risos> ano. Olha aí. É verdade, é fazer o divórcio do Roxo. Quer dizer, do, do nosso amigo aí. <risos> não vou dar sobrenome, não. Mas começa com roxo e termina com Zo. Eu? Em podcasts passados, fiz a exata mesma previsão, Renanzinho. E sabe o que falaram para mim? Ah. Não, não vale. Não pode, tem que botar nome. Foram tem que, que falaram. Nome... Acho que não vale é, dessa vez. Sobrenome. Aí. Eu não acho que deixou de valer, não. Pra mim, tá, não valeu, tanto que eu dei nome. E também de ter filho também. Não podia meter aqui. Ah, vai, alguém vai ter filho. É, mas o, o, o Diego, ele apostou no Rochoso pro filho e pro divórcio ao mesmo tempo. Então... Não, o divórcio foi o a ano passado. Esse ano eu cancelei o divórcio porque Deus não deixa É, porque se Deus permitisse já tinha acontecido aparentemente Deus aparentemente não você quer você tá preso para a vida inteira Deus não deixa Falou, você errou, errar faz parte do ser humano, mas você vai continuar com você mesmo assuma as mesmo. consequências concerto, ah, é, eu, eu acho que o Danilo para ter filho é uma boa aposta né? o cara não vai casar esse ano eu acho que o Danilo é bom para separar também Separado. não é ah, bom para separar Ele o Danilo vai casar agora, É, é, é, zoando, é 90% cara. de filho, hein, meu eu Acho que é filho hein? Aí você vai me dizer que ele tá tá com dificuldade De achar parceiro pro futebol de botão Ou não, <risos> vou meter um boneco Que assim eu consigo <risos> Sem fazer ter cara, alguém pra jogar comigo E o Diego tava se questionando por que não foi convidado né não, eu Nunca me questionei cara Mas ah, que a linha do Danilo vai engravidar é, é bem provável mesmo Agora vai ser do Danilo? Não, Com certeza <risos> Aí... Brincadeira, galera. Corta isso aí. Se tiver <risos> dificuldade. Se tiver dificuldade no parto, aí capaz que seja, velho. É... cabeção dele. <risos> se, se precisar de cesárea. Outro que eu acho que vai engravidar esse ano, esse ano vai ser o ano da, da, das gravidez. É. Ana Cláudia. Tirar. Ah, eles estão tentando. Eles estão tentando? Estão, estão. Então, aí, ó, infor informações privilegiadas... Mesmo. É, então, o que eu... É, corta essa Vou parte postar. aí, Gonçalves, que bom. eles estão tentando aqui. Beleza. Deixa a gente o o O que eu ouvi falar é que eles estavam começando. Isso é uns dois anos Gustavo, atrás, que eles corta estavam a parte da que o Fábio falou para cortar essa melhorar... parte. <risos> é isso que ele fazer... ele está continuando a falar do mesmo assunto. Por eu favor, corta essa parte, não... deixa lá que eles estão tentando. Não, não, não corta não. O, o que eu tô Ué, não, agora eu tô confuso. <risos> não, não tanto faz. Mas... Também não corta não. O mas o que eu queria falar é que a informação que eu tenho é uns dois anos atrás que eles falaram que estavam entrando na academia para melhorar a saúde. Pra... pra daí ter filho, né? Que... Mas eles estão fazendo exercício ou estão só entrando? Não, isso aí hum. eles falharam miseravelmente. Mas eu acho que aí eles vão desencanar dessa parte e só ir pro... direto pro filho, tá ligado? Isso eu tô muito cuzão, né? tira isso aí também, vai, Gustavo. Eu não quero... Tira <risos> eu... isso o quê? <risos> Pera Mas aí. Pergunta, se eles estão só entrando na academia ou se estão fazendo exercício também, acho que é desnecessário. É claro que eles estão só entrando. Ah, tá. tá. Ô, Diego, <risos> já tem... Duas horas de podcast aqui, sei lá quanto. Você acha que os hum. três ouvintes vão chegar até esse ponto? Cara, eles Vamos... estão um, com certeza tá lá. Vocês já ouviram ah. algum episódio anterior, eles vão falar. Em que momento o Diego vai falar uma merda da gente? Deixa eu ouvir até o final para ter certeza. É fácil. <risos> <risos> eu falo mal de todo mundo. Eu sou. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Eu vou falar mal aí. E pra, pra divórcio, o que vocês acham mais? Hein? Será que o Diego divórcia? Não, acho que não. Eu acho difícil. Eu acho que o divórcio que vai acontecer vai ser do Danilo com a mão direita dele. Esse aí nunca, nunca acontece, né? Esse divórcio de nenhum homem, né? Ele vai perder no trem? O que é, vai acontecer? Eu não entendi. É. Porra, eu... meu Mano, não sei nem quando foi a última vez, hein, cara? Ah, até parece, mano. Eu deve fazer. É juro o... por Deus. Eu é, juro o fudelão, mais... é o fudelão, hein? É o fudelão. Estou falando, vocês sei se vocês quiserem. Eu acho que faz pelo menos uns oito, nove meses... É. Não sei nem que é Pornhub, mas usava direto, não sei nem que isso. <risos> era assinante, né? Era, Não era assinante, mas... Usava mas tinha minhas abas favoritas. Não tinha é... favorito, era sempre isso. uma tortura achar o que assistir na primeira página, até você achar alguma coisa que falia... Eu, eu não vou falar nada por recém-casado, porque na minha vez ninguém falou. <risos> o... <risos> então Diego divorciou esse ano. Divorciou. Diego, é. O que eu ia falar também da pessoal, uma pessoal que eu tinha uns dois anos atrás era de voltar a jogar tênis. E aí na última semana do ano passado eu fechei o pacote desse ano para jogar tênis. E aí tô indo toda toda semana. E isso é uma, uma meta que eu tenho, é... é jogar até o final e disputar um campeonatinho de tênis esse ano. A sua meta do ano passado também tinha jogar tênis? Também tinha? Olha lá, ah, será que eu, eu acertei? Não, porque você não jogou ano passado. Eu, eu joguei na aula teste esse ano. uma vez? não, acho que isso não é jogar eu tênis vou voltar a jogar tênis, é. fiz um teste aí é eu fiz um teste, cara. mas não fiz um teste só, lá em dezembro eu paguei o ano inteiro de 2025, ou seja foi 2024 que eu comecei eu fiz um teste e não passei <risos> é que a sua frase era, voltar a jogar tênis quer dizer que jogar uma vez é cumprir a meta? Não, não, não, eu não, acho, que, eu eu falhou, acho que a questão mais do pagar É mais forte do que eu jogar. Pagar <risos> o ano inteiro de 2025. <risos> Mas então, é esse ano esse ano eu voltei, né? E eu quero disputar um campeonato até o final do ano. É uma boa meta. Tem previsão pessoal aí pra você mais, Fábio? Ou não? não, não pensei mais nada, não. Eu tava pensando alguma nada coisa. nada que você queira mais. A vida de vocês tá muito boa assim, mano? Só eu botei um monte de meta pessoal. A acho que a sua, Fábio, a do Diego, tão, tão melhor, né? É, eu e você estamos com mais. É, ferrado. Mais coisa, né? Fudida, né? Caraca, que depressão final aí, galera. Não, a vida tá toda boa, relaxa. Venceremos. <risos> Diego, viu? Desculpa, eu não tenho muito tato social. Fechou, pessoal? Tem mais alguma que vocês acham? Não, acho que acho é isso que aí. É por aí mesmo. Bolsonaro preso esse ano ou não? Acho que nem nesse ano nem nunca, né? Já perdi as esperanças. É mesmo? Ah. Cara, sabe o que é foda, velho? Eu vou contar uma historinha pra você, velho. No final do ano, eu passei lá na casa dos, dos negros. Eu fiquei bebendo lá com o Dan... O <risos> que, que isso? O que foi Depois... isso? Foi a buzina do perigo, cara. Você vai ser cancelado. <risos> a buzina do perigo. tá Sutil. É preto Caralho, de mano, novo, de novo, não, mano. Eu lá na casa maluco. deles, né? Eu Passei na casa dos caras lá, tá uhum. ligado? No final do ano lá tal. Aí fiquei bebendo lá com o Dante, trocando ideias sobre esse ano. Mano, os discursos meio assim mesmo. Tipo, ah, bom, vamos fazer acontecer. vamos, vamos, Mano, vai ser da hora, vai ser um ano foda, foda, não sei o que. Beleza, vamos fazer acontecer, pá. Aí a gente ficou muito doido lá tal. Aí eu dormi lá, aí eu acordei de manhã, e ficou trocando ideia de manhã de novo. Aí eu fui embora, saí umas 10 horas da manhã lá, tá ligado? Dia primeiro. º Aí eu fui direto na casa do Fábio, pro churrasco. Na saída, eu já cheguei pro Dante e falei assim, mano, é isso aí, vamos fazer acontecer esse ano, vamos ou não vamos? Aí ele falou, vamos, vamos mesmo, vamos lá. Mas a única coisa que eu quero é Bolsonaro preso. Aí, mano, aí eu percebi uma parada, mano. a vida do cara tá travada, velho. A vida do cara não anda, é. tipo, larga a mão dessa coisa, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. Você é. fica só remoendo isso. É uma parada que realmente não depende de você. É, Aceita então. que não vai acontecer mesmo, se acontecer, boa. Se acontecer, eu comemora. fica correndo atrás Os Cara Os caras que se envolve muito em política é foda, né? Ah, véio. é? É muito foda. Cada hora é uma bosta Essa maior. Essa parada né? não para, velho. Política é um negócio que não acaba. Negócio véio. é CLI na... E só por cima É tipo o FIFA, coisas. tá ligado? Aquele jogo das cartinhas do FIFA. Toda semana tem tem umas metas que você tem que ficar correndo atrás e vai comer no seu tempo. É, Parece que é uma empresa fazendo um bagulho para você ficar preso. Eu acho ali. que é meio que alguém meio que manipulando as coisas, assim também, tá ligado? Parece que é uma, é uma empresa ou alguém fazendo as coisas meio que para Pra você clicar, pra você se envolver, pra você engajar. Né? É. É, eu acho que é. é meio que nisso. Que comanda dos dois lados, inclusive, hum, pode né? Pode que. Chegou aquele momento, hein, pessoal? Agora acabamos aqui o podcast. Agora vou abrir as cartas para ver como que realmente vai ser o ano de 2025. O Renan não sabe esse momento. Explica para ele, cara. Não, não. Eu tenho aqui nas minhas mãos um Rider Waite Tarot. Um baralho. Boa. É, um baralho de Tarot. Esse baralho de Tarot, ele tem 22 arcanos... Maiores e 56 arcanos menores. Eu vou abrir É um muito arcana, arcana aqui. cara. <risos> Eu vou abrir um arcana aqui para ver como que vai ser o ano de 2025. Mas você vai abrir para cada um? Não, um pro ano inteiro. Ah, pode ver. É para todo mundo, cara. Escolhi a carta, hein, pessoal. Escolhi a carta. Um momento de extensão. O carro. O carro? É o Peugeot? Vai quebrar. <risos> o Brasil vai quebrar. <risos> aí, vou ver aqui o que significa o carro. Calma aí, galera. Calma aí, tô chegando aqui. Ó. Movimento. É movimento? Não sei, cara. Imaginei que é um meio de transporte. Eu não, faço, eu não sou, porra, não sou leitor de tarô, cara. A aí, é Europa. a viagem gente... pra Europa. De carro. Se você vê a figura do carro, escreve aí o carro aí pra vocês ver. É basicamente uma, é duas. o carro, vai vir um monte de carro aleatório. Esse não, escreve o carro tarot, tarot, tarot, escreve o carro tarot. Ah, aí. tá, duas esfinges, né? Aí tem um símbolo ali, alguma coisa no meio, parece um peão. Tem um leão, o leão é, é o Peugeot, não é? O Peugeot aí pode ser complicado. Ah, o, o, aqui em inglês, mano, tá The Shariot. Eu acho que eles botaram o carro, mas tipo, é mais ligado a charrete, né? É carroça. É carroça, cara. É... Caralho, já tomamos um downgrade fudido aí, né? De carro passou... A... Os braços do cara não parecem doidos as caras de cavalo? Acho que não. Parece, parece um pouco. Depende de quanta droga você usar, né? <risos> que traz essa figura num veículo dirigido por duas pirâmides. Olha que sensacional! A versão mais tradicional dele, o Tarot de Marsella, mostra essa figura que, assim, quando você olha para metade da carta, parece que o sujeito tá no sofá da casa dele, né? Super tranquilo. Mas, aqui embaixo, tem um cavalo indo para lá e um cavalo indo para cá. Portanto, assim, tipo... Meu, ele poderia estar desesperado com esse grande movimento que está acontecendo, um cavalinho para lá, um cavalinho para cá, mas ele está tranquilo. Está, olha só que maravilha, sem rédeas, sem segurar as rédeas. Quem é este arcano? Este arcano, ele aparece na nossa vida justamente assim, quando a gente está passando por um processo em que, nossa vida pode estar parecendo um carro onde um cavalo está levando para um canto e outro cavalo está levando para outro. Tá? Um grande movimento, seja emocional, seja de acontecimentos realmente. E o desafio desse arcano é que a gente se permaneça centrado como essa figura. Então, que a gente acesse... Esse lugar de calma que recebe os acontecimentos da vida, recebe esses grandes movimentos, mas se mantém em paz, se mantém sem ficar chocado e se mantém sobretudo sem querer segurar as rédeas de tudo, sem querer estar no controle de tudo também este arcano do tarot, é um arcano associado ao sucesso. É, ele traz essa mensagem de que o sucesso é se manter em movimento, né? Na versão do aqui do Rider-Waite levado por duas esfinges, me faz lembrar da pergunta que a esfinge fazia, né? Qual é o animal que tem três, não, é, quatro pernas de manhã, três pernas ao meio-dia e Não. Peraí. Ó, oh, qual é o animal que tem quatro pernas de manhã, duas pernas ao meio-dia e três pernas ao anoitecer? E a resposta à esfinge era o carro. Ó, oh, a carta do tarot, O Carro é a sétima dos arcanos maiores e significa força, de vontade, triunfo sobre obstáculos... E alcançar os seus objetivos. Opa! Boa Aí, carta, hein? Ficou forte, hein? Foi uma boa, chegando, boa carta. Boa carta para quem fez bastante é igual o Renan e o Gustavo. É. É. Verdade, hein? A gente está junto aqui, hein, Renazinho? É. O carro, em uma leitura de tarot, é um Bom, é sinal essa. para definir os seus objetivos e concentrar as suas energias para agir. Bom. Seja no amor, seja na carreira, na saúde e em outras áreas, o carro é uma indicação de que você pode realizar os seus objetivos por meio de foco e determinação. É, é o carro. Ponto. Chegamos aqui. Agora eu vou abrir um arcano menor, hein? Como que funciona o tarô antes de você pegar é separado maior do menor? Você mistura tudo? E você, como é que você. São dois baralhos? Não, eu que eu separo, eu separo os dois baralhos. É tudo junto, né? Mas eu separo os arcanos maiores dos menores. Aí eu embaralho os menores separados e embaralho os maiores separados. Aí eu tiro um de cada. Entendi. Agora eu vou virar o menor e. Vamos lá? Vou abrir esse primeiro aqui. Eu fiz um corte seco e vou pregar esse primeiro. hein. Vou virar aqui o próximo. Sete de copas. Pega aí, sete de copas. Todo é mundo maneira. escreve sete de copas, que isso é interessante. Você virou o três, cara? Seven of cups. Hearts, né? Seven of hearts. Não, seven of cups. Tem sete jarrinho ali. Copos? Não é de copas. <risos> é sério? É um copo, né? É, é, sim, sete, de ali, sete de copos. Sete de copos. Eu falei. Sete. de Tem de copos. o cogumelo no meio ali, hein? É. Cogumelo. Tem cogumelo. o cogumelo do meio ali, hein? Não, ele é um fantasma, não é um fantasma. Parece ali um no cogumelo. meio. Um brilhante. ali brilhante. A chapeleta <risos> a cabeça do copo. Bom. Tem um, tem uma cobra em um. Eita. Tem um dragãozinho, um negócio ali de Olimpíada, uma montanha em outro. A Olimpíada ali é o meu, meu torneio ali de tênis. Tem um cheio de joia, tem um com os louros, tem um com um dragãozinho. O que é outro? Um castelo? A, as joias... A é joia é o... É, é o dinheiro que eu falei que ia ter esse ano. Ó, oh, Fábio, você repara que tem uma caveira no, no seu do torneio de tênis? É que eu vou perder, né? Mas tudo bem, <risos> o, o importante é participar. Sete de copas! Sete de Copas que recebe o apelido de A Carta das Ilusões, que mostra esse sujeito que contempla um céu cheio de nuvens, tem uma tacinha aqui saindo uma coisa maravilhosa, tem tacinhas saindo coisas tenebrosas, mas enfim, ele olha para essa possibilidade de futuro e não sabe qual vai ser a escolha dele. O que, que essa carta traz? Primeiro traz justamente esse lugar de uma possível indecisão. Então assim, muita expectativa no que está por vir, né? Seja para o lado do Quero muito isso, quero colorir minha vida com isso, quero apaixonadamente isso aí que eu tô projetando para meu futuro. Ou, ai, mas aqui pode ter um perigo, aqui pode ter uma ameaça, enfim, né? Ou para o lado do futuro te parecer sempre espetacular, ou para o lado do futuro parecer ser um inimigo também. A gente tem nessa carta um, uma fuga do momento presente. Quando ela surge numa consulta, é a recomendação é justamente você se focar no que está acontecendo agora, né? Um dos sentidos mais importantes dela é que ela vem para trazer um avanço emocional também, né? Tá ligada à magia do número 7 do arcano do carro, que todas as vezes que surge vai trazer essas possibilidades de avanço em algum setor da nossa vida. Aqui o avanço é emocional, um avanço que tá ligado a você não brigar com esse lado, né, mais lúdico, mas ao mesmo tempo é, usar toda essa potência afetiva para se conectar com o que está acontecendo agora, né? Então para descobrir uma parcela a mais da verdade do que está acontecendo efetivamente agora, né? Então é, minha recomendação com esse set de copas é Não despreze os seus sonhos, não despreze o que você fantasia a respeito de uma situação, mas um pé no presente faz muito bem para quem tira essa carta, ok? A carta 7 de copas é uma carta que aparece quando seus sentimentos de desejo estão em desarmonia. Desseite. Então seus desejos estão em desarmonia com a sua força de vontade de alcançar o que almeja. Eita. Porém vamos entender melhor sobre o sete de copas. Ah, não vamos, não. Fica a edição. <risos> Acho que foi isso, né? O sete de copas. <risos> foi isso. Então é que tá lhe falando aqui, ó. Que, ó então vamos, lá. Recapitulando. O carro tá falando que suas metas, é... né? Você tá indo atrás delas e seguindo em direção ao objetivo. Tá firme ali. Isso. E o sete de copas falou que a sua mente, ela não pode estar desalinhada dos seus objetivos. Então... Manter o que... um foco, né? Então, basicamente é beber e dirigir, né? É copos e carros. <risos> <risos> Faz, sentido. Faz sentido. Fechou. Fechamos assim, pessoal? Fechamos assim. Perfeito. Muito obrigado, Dieguinho. Muito obrigado, cara. Sempre um prazer aí. Ano que vem sai de novo, né? Próximo encontro do podcast, ou vai ter mais esse ano? Você não fez nenhuma meta a respeito do não podcast? Não vou fazer, assim. mas ó, isso daqui é pro pro pomper que subiu a hashtag Cadê o podcast? Ele subiu essa hashtag, então está aqui presente para ele, entendeu? E vamos, vai rolar, vai rolar. Eu vou ler um dos livros que eu vou ler vai ser dele e eu vou fazer um podcast com ele. Se você tá me ouvindo me cobra isso, hein? Se você não me responder em lugar nenhum, quer dizer que você não ouviu? Cusão. Mas se você ouvir esse, essa minha frase agora, manda uma mensagem para mim e vamos fazer esse podcast acontecer, o podcast do seu livro. Beleza? Muito obrigado, Renanzinho. Estreia, muito bom. Muito obrigado, muito gente. Um abraço a todos. Valeu, Fabinho. Valeu, um abraço. O André teve que ir embora um pouco mais cedo Mas é isso, então Parou de gravar o meu Valeu. automático, eu cheguei no limite tá? 3 horas é o limite, tá salvando O meu tá gravado. em 3 horas e 1 aqui, acabou com a o memória Do meu celular, você tá fudido sapa. Perdi um minuto para. É 3 horas? Cara. É só tirar as besteiras do Diego E aí fica meia hora, né <risos> <risos> caraca mas eu nem falo eu só falo verdade, cara Galeta, puta mas é verdade valeu a todos muito obrigado tamo junto um bom 2025 pra mim já tô mais motivado hein? já tô muito bom um podcast desse Não tem como. vamos <risos> <risos> I never you should see I make the trigger low flex. As far as I'm concerned, you in a bit complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she ain't gonna bring a whole things up from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick by your hands, sir. No over time. But if you're back you know you better run fast. But she got me on the counter wasn't me They saw me kissing on the sofa wasn't me i even had her in the shower wasn't me she even caught me on camera wasn't me she saw the marks on my shoulder wasn't me heard the words that i told her wasn't me Heard the screen's getting louder wasn't me she stayed until it was over